Вона подивилася на тачу з інструментами. Порожньо. «Гойт убивав скальпелем?» – запитала вона. «Зброю ми знайшли. Це його улюблений інструмент. Він завжди використовував скальпель». І тут, на думку Ріцолі, спало таке, що дрібні волосинки на потилиці стали дибкі. Вона подивилася на Арлена. «А він не міг лишитися в цій будівлі?» «Не міг», – втрутився Кеннеді. Він і раніше вдавав із себе лікаря, має цілком природний вигляд серед медичних працівників. Ви обшукали територію лікарні? У цьому не було потреби. Тоді як ви можете знати, що його тут немає? Бо є відеозапис. У неї пришвидшився пульс. На камерах спостереження видно, як він виходить. Кеннеді кивнув. Думаю, ви забажаєте подивитися самі. Його дії якісь дивні, сказав Арлен. Ми кілька разів переглядали цей запис, але зрозуміти не можемо. Вони спустилися сходами до конференцзали у лікарні. У кутку стояла тумба на колесах, а на ній телевізор і відеомагнітофон. Арлен не заперечував, коли Кеннеді заволодів пультом і сам усе повмикав. Пультом має розпоряджатися альфа-самець а Кеннеді почувався достатньо впевненим у собі, щоб не перейматися суперництвом. Кеннеді вставив касету і сказав, що ж, погляньмо, як із цим упорається колега з бостонського відділу убивств. Ці слова кидали їй виклик. Він натиснув кнопку. На екрані з'явилося зображення зачинених дверей. Цю камеру встановлено на стелі на першому поверсі у вестибюлі, пояснив Арленд. Оці двері ведуть просто на двір, на парковку для співробітників лікарні, на схід від будівлі. Це один із чотирьох виходів. Унизу на екрані час зйомки. «Десять по п'ятій», – прочитала Ріцолі. Згідно з реєстраційними записами відділення невідкладної допомоги, в'язні доправили до операційної близько 4.45. Отже, за 20 хвилин він покинув будівлю. А тепер дивіться. Близько п'ятої відбувається дещо незрозуміле. Минали секунди екранного часу, а тоді о п'ятнадцять, одинадцять, тринадцять секунд в об'єктиві раптом з'явився силует і спокійно, неквапно попрямував до дверей. Він був спиною до камери. Поліцейські бачили акуратно підстрижене каштаневе волосся над комірцем білого халата. На чоловікові були штани, які зазвичай носять хірурги, і бахіли. Він дійшов до дверей і взявся, був за ручку, аж тут раптом зупинився. Дивіться, що буде, сказав Арлен. Чоловік повільно розвернувся і звів погляд до камери. Рідсолі подалася вперед. У неї пересохло в горди. Вона пожирала очима обличчя Ворина Гойта. Здавалося, що він дивиться на неї так само уважно, як вона на нього. Він попрямував до камери спостереження, і Рецолі бачила, щось у нього під пахою, якийсь згорток. Гойт йшов далі, аж поки не зупинився просто під об'єктивом. «Ось тут відбувається дещо геть божевільне», – сказав Арлен. Не відводячи погляд від камери, Гойт підвів праву руку, виставив її долонею вперед, не мов би, присягаючись у суді, говорити лише правду а лівою рукою він показав на розкриту долоню правою і посміхнувся. «І що воно таке?» – запитав Кеннеді. Ріцолі не відповіла. Вона мовчки дивилася, як Гойт розвернувся, пішов до виходу і зник за дверима. «Прокрутіть ще раз!» – тихо попросила вона. «А ви можете пояснити, що це він робить із руками? Прокрутіть ще раз!» Кеннеді сердито зиркнув на неї і натиснув перемотування, а потім відтворення. Гойн знову пішов до дверей, поглянув у камеру. Підійшов до неї уважно вдивляючись у тих, хто сперіга... спостерігав за ним. Кожен м'яз з Ріцолі напружився, серце калатало. Вона чекала його наступного жесту, який уже розгадала. Він підвів руку. «Зупиніть», – сказала Ріцолі, – ось тут. Кеннеді натиснув на паузу. Гойд застиг на екрані з посмішкою на обличчі, спрямувавши лівий указівний палець на розкриту долоню правиці. Рі... Ріцолі приголомшив цей образ. Арлен порушив мовчання, запитавши, що це означає, ви розумієте? Так, відповіла Рідсолі, проковтнувши слину. І що ж це, гаркнув Кеннеді. Її руки лежали на колінах, стиснуті в кулаки. Вона підвела їх і показала долоні. На обох були шрами, які залишив Гойд, напавши на неї рік тому. Товсті нарости, нарубцьовані над місцями, які він пробив у її руках своїми скальпелями. Арлен і Кеннеді дивилися на шрами. «Це Гойт вам зробив?» – запитав Арлен. «Він на це й натякає», – кинула вона. Саме тому, показує на долоню, вона подивилася на екран, де і далі стояв Хойд, широко посміхаючись і підвівши руку до камери. Такий собі жарт, який лише ми з ним розуміємо. Це він привітався. Хірург говорить зі мною. «Мабуть, ви добряче поламали йому кайф», – сказав Кеннеді, махнувши пультом на екран. «Погляньте, він, мов би, каже, руки вгору». «Або я прийду по тебе». Тихо додав Арлен. Від його слів у Ріцоллі мороз пішов поза шкурою. «Так, я знаю, що ми обов'язково зустрінемося. Лише не знаю, де і коли». Кеннеді знову натиснув кнопку відтворення. Вони побачили, як Гойт опустив руку і попрямував до виходу. Коли він повернувся спиною до камери, Ріцоллі уважно подивилася на згорток у нього під пахвою. «Зупиніть знову», – попросила вона. Кеннеді клацнув пультом. Рідсулі нахилилася вперед і торкнулася екрана. «Що це тут? Схоже на згорток рушника». «Це і є рушник», – сказав Кеннеді. «Навіщо він узяв його?» «Йому потрібен не рушник, а те, що всередині». Рідсулі спохмурініла, замислившись про щойно побачене в операційній. Пригадала порожню тацю для інструментів біля столу. Поглянула на Арлена. «Інструменти? Він узяв хірургічні інструменти?» З операційної зник набір для лапаратомії, кинув Арлан. Лапаратомія? Що це? Хірургічне розрізання черева, повідомив Кеннеді. На екрані Гойт зник за дверима, і тепер вони бачили лише порожній вестибюль і зачинені двері. Кеннеді вимкнув запис і озирнувся на Ріцолі. Схоже, ваш хлопчик прагне якнайшвидше повернутися до роботи. Ріцолі здригнулася, коли... Застрикотів її телефон. Шукаючи його, вона відчувала, як калатає серце. Двоє чоловіків спостерігали, як вона підводиться і розвертається до вікна. Телефонував Габріел Дін. «Ви знаєте, що в нас у третій зустріч із антропологом-криміналістом?» «Я буду вчасно», – сказала вона, глянувши на годинник. Вона ще не могла встигнути. Види, Слухайте, я приїду» солі поклала слухавку. Глибоко вдихнувши, вона подивилася у вікно. «Я не можу впоратися з усім цим», – подумала вона. «Чудовиська! Напосідають звідусіль. «Детектива Ріцолі», – покликав її Кеннеді. Вона озирнулася на нього. «Вибачте, я маю повернутися в Бостон. Зателефонуйте мені одразу, щойно матимете, бодай якісь новини про Гойта». Він кивнув і всміхнувся. Гадаю, довго чекати не доведеться. Вона менш за все хотіла говорити з Діном, але від'їжджаючи на парковку біля будівлі моргу, побачила, як він виходить зі своєї машини. Рідсолі швидко припаркувала авто і зупинила двигун, сподіваючись перечекати кілька хвилин, щоб дати йому час першому війти до будівлі і у такий спосіб уникнути зайвих розум... розмов із ним. На жаль, він устиг її помітити і тепер чекав. Обійти цю перешкоду вона не могла, вибору не було. Дженрі Цоллі вийшла під палюче сонце і попрямувала до нього кроком людини, яка дуже поспішає. «Ви не повернулися на нашу нараду сьогодні», – сказав він. Мене викликав до себе Маркет. «Він мені про це сказав». Вона зупинилася і поглянула на нього. «Що він вам казав?» «Що один із ваших злочинців у тіхті -ті з в'язниці». «Саме так. І вас це вивело з рівноваги?» «Це вам теж Маркет сказав?» «Ні, але ви не повернулися на нараду, тому я подумав, що це вас непокоїть. Я мала зайнятися іншими проблемами». Ріцолю знову пішла до будівлі. «Детективи Ріцолі, Виведіть цю справу?» – сказав він. Вона знову зупинилася і звернулася на нього». Чому ви вважаєте за потрібне нагадувати мені про це? Він повільно підійшов до неї, так близько, що це могло завдати дискомфорту. Можливо, саме це він і мав на меті. Так вони й стояли одне навпроти одного, і хоча Ріцолі ніколи б не відступила, вона не могла контролювати рум'янець, який набіг їй на щоки під його поглядом. Відчувала загрозу не лише тому, що він був вищий і фізично сильніший, вона раптом усвідомила, що він викликає бажання абсолютно ненормальна реакція, адже вона гнівалася на нього, спробувала притримати своє збудження, але воно вже стромило в неї пазурі, і годі було його позбутися. Вам доведеться приділити всю увагу цій справі, сказав він. Знаєте, я розумію, що втеча вориногої та сильний стрес для вас. Я справді розумію. Будь-якого копа це вивело б з рівноваги. Нічого дивного, якщо ви втратите контроль. Ви мене ледь знаєте. Не вдавайте з себе психолога і не колупайтеся в мене не в голові. Я просто запитую, чи ви достатньою мірою зосереджені на введенні цієї справи, бо якщо у вас інші проблеми, які заважають вам працювати, Ріцолю опанувала себе і продушила гнів. Вона запитала доволі спокійним тоном. «Агенте Дім, чи знаєте ви, скількох людей Гойт убив сьогодні вранці?» «Трьох. Чоловіка і двох жінок». Він перерізав їм горлянки і спокійно пішов собі. От так просто, у своєму стилі. Вона підвела руки, і він подивився на шрами. «Це мені пам'ятки від нього. Він залишив їх тоді, якраз коли збирався перерізати мені горлянку». Опустивши руки, вона розсміялася. «Отже, ваша правда». Я справді маю владнати з ним деякі проблеми. А ще у вас є обов'язки, тут і зараз. Я їх виконую. Ви думаєте про гойда. Він вас відволікає. Мене ніхто не відволікає, крім вас. Я навіть не знаю, що ви тут робите. Правоохоронні інституції мають співпрацювати. Хіба не такої лінії лінія партії? Тут лише я співпрацюю. Я надаю інформацію. А що отримаю від вас навзамін? «Чого ви очікуєте? Ви могли б для початку розповісти, чому, втрутили, чому втрутилося бюро? Воно ніколи не займалося жодною з моїх справ. Чим відрізняються ігри? Що ви знаєте про них такого, чого не знаю я? Мені відомо про них не більше, ніж вам». Чи він сказав правду? Ріцолі не могла перевірити. Вона не розуміла цього чоловіка. А зараз до її замішання додалося ще й сексуальне збудження, яке вносило плутанину в усе їхні спілкування. «Уже по-третій», – сказав він, поглянувши на годинник, – «нас чекають». І пішов до будівлі. Але рід Солі якийсь час стояла сама на парковці. Її здивувала власна реакція Надіна. Нарешті вона глибоко вдихнула, вдихнула і попрямувала до входу, збираючи в собі мужність для нової зустрічі з мерцями. Від цього тіла її принаймні не вивернуло. Із нього майже вивітрився нестерпний сморід розпаду, від якого і стало зле під час аутопсії Гейл Ігер. Однак Корсак усе-таки виявив свою звичну обачність, змастивши шкіру під носом бальзамом віск. На кістках залишилося лише декілька шматків плоті, і хоча вона, звісно, Запах мав неприємний, але не аж такий, що Брюцолі почала блювати. Вона аж ніяк не збиралася повторювати вчорашню принизливу виставу, особливо зараз, коли Гебріел Дін стояв саме навпроти неї і міг помітити кожну її гримасу. Вона стоїчно чекала, поки доктор Айлс і доктор Карлос Пепе, антрополог-криміналіст, розпакували і обережно вийняли скелетоподібні рештки а потім розклада... розклали їх на застеленому простирадлом столі. Шістдесятирічний доктор Пепе, згорблений як гном, поринув у дитячий захват, коли побачив уміст контейнера. Він роздивлявся кожну частину тіла так, наче вона була зі щирого золота. Рідсолі бачила лише кубку брудних кісток, безликих, наче голе відтя дерев, а доктор Пепе розрізняв там ключі та променеві ліктьові кістки. Він вправно ідентифікував їх і розкладав у правильних позиціях. Відламані ребра і грудна кістка приглушено стукотіли по застеленій сталевій поверхні. Хребці, двоє з яких було хірургічно зрощено, спускалися вниз по центрі столу до западаних тазових кісток, які формою нагадували моторошну корону. Розкладені по боках кістки рук утворили тоненькі малосилі кінцівки, які закінчувалися суглобами, схожими на брудні камінчики. Але насправді саме ці крихітні кісточки надають людським рукам такої дивовижної рухливості. Одразу стало помітно стару травму – сталеві кріплення в лівому стегні. Зверху доктор Пепе поклав череп і окремо щелепу. крізь шарування бруду – Полискували золоті зуби. Тепер усі кістки лежали на своїх місцях. Однак із контейнера ще не все дістали. Перевернувши його, доктор ПП витрусив рештки у місто. На застелену тканиною тацю посипалися грудочки землі і жмутки сплутаних пасом волосся. Він спрямував світло на тацю і, взявши пінцет, почав колупатися в бруді. І за декілька секунд він знайшов те, що шукав крихітний шматочок якоїсь чорної речовини, схожої за формою на велике зернятко рису. «Пупарій!» – пояснив доктор. Його часто плутають із послідом пацюків. «От я саме про це і подумав», – сказав Корсак. «Пацючий послід. Тут багато таких оболонок. Потрібно лише знати, що ми шукаємо». Доктор Пепе відобрав. Відібрав ще декілька чорних зерняток і склав їх маленькою кубкою. «Келіпфорідаєй», – додав він. «Що?» – перепитав Корсак. «Мухи, які харчуються падалю», – переклав Дін. Доктор Пепе кивнув. «Ви бачите оболонки, в яких розвиваються лялечки цього виду мух?» – сказав він. «Щось на кшталт коконів. Це екзоскелет для лялечки третьої стадії». «Потім звідси вилітає доросла муха. Він поглянув на пупарі і крізь збільшувальне скло. Усі вони вже виплодилися. Тобто, – не зрозуміла Ріцолі, – вони всі порожні. Мухи вже повилітали». «Як довго триває життєвий цикл Каліфорідаї в цьому регіоні? – запитав Дім. – У цій порі року лялечка перетворюється на муху десь протягом 35 днів». Але зауважте, що оці дві оболонки вирізняються за станом і кольором. Це все лялечки одного виду, але ці оболонки довше піддавалися дії зовнішнього середовища. Два різні покоління, сказала Айлс. Я теж так думаю. Цікаво, що сказав би ентомолог. Якщо кожне покоління досягає зрілості за 35 днів, то чи означає це, що тіло лежало там 70 днів? Доктор Пепе глянув на кістки на столі. Рештки, які я тут бачу, цілком могли пролежати там протягом двох літніх місяців. Точніше, сказати ви не можете. Коли маємо справу із самими лише кістками, то ні. Це тіло могло пролежати в лісі два місяці або півроку. Ріцулі побачила, як Корсак закотив очі. Їхній спеціаліст поки що не справив на нього враження. Однак доктор Пепе лише починав. Тепер він зосередився на рештках на столі. Усі рештки належать одній особі, жінці, повідомив він, роздивляючись комплект кісток. Вона була низька на зріст, не вище за 5 фунтів 1 дюйм. Явно видно старі переломи. Ось давній роздроблений перелом стегна, вилікований за допомогою металевих кріплень, схоже на кріплення Штаймана, сказала Айлс і показала на поперек. «А що отут, між другим і третім хребцями поперекового відділу, хірургічне зрощення?» «У неї було багато переломів?» – запитала Ріцолі. «Очевидно, вона дістала дуже сильні травми. Доктор Пепе далі свій перелік. Бракує двох лівих ребер, а також він пробіг пальцями по крихітних кісточках рук скелета. Кісток зап'ястя і більшості фаланг лівої руки». Думаю, якийсь поїдач падалі відгриз їх собі на обід. «Бутерброди з пальцями», – сказав Корсак. Ніхто не розсміявся. «Усі великі кістки на місці, і всі хребці», – замислившись, він подивився на шию. «Бракує під'язикової кістки. Ми її не знайшли», – зауважила Айлс. «Землю просіювали?» «Так. Я потім сама ще раз їздила на місці знахідки шукати ту кістку». «Можливо, її відгриз якийсь хижак?» – сказав доктор Пепе. Він узявся за край лопатки однієї з крилоподібних кісток, розташованих за плечима. «Бачите оці виподібні отвори? Це сліди від зубів собак та інших хижаків». Він звів погляд. «Голову знайшли окремо від тіла. Вона лежала за кілька фунтів від тулуба», – відповіла Ріцолі. «Типова для собак поведінка», – кивнув Пепе. Голова здається їм великим м'ячем, іграшкою. Вони тягають її навколо, але по-справжньому встромити в неї зумби, як у кінцівку чи горло не можуть. Чекайте, втрутився Корсик. Ми ж не про домашніх цуциків говоримо. Усі представники псових, які як дикі, так і свійські, поводяться аналогічно. Навіть вовки й койоти полюбляють гратися з м'ячиками, точнісінько, як домашні цуцики. Цей парк розташований на, місці, на міській околиці. Навколо живуть люди. Отже, домашні собаки майже, напевно, забігають до цієї хащі. Усі псові мають інстинкт до пошуку падалі. І вони вгризаються до всіх ділянок, навколо яких можуть зімкнути зуби. Краї крижової кістки, шині хребці, ребра, клубова кістка. І, звісно, собаки роздирають усі м'які тканини. Корсак ошелешено слухав. «Дружина має Вестхайленд Вайттер'єра», – врешті промовив він. «Щоб я ще колись дозволив цій істоті лизати мені обличчя?» Пей дійшов у своєму огляді до черепа і кинув пустотливий погляд на Айлс. «Пограємо у викащиках, доктор Айлс. Що ви про це скажете?» «У викащика?» – перепитав Корсак. «Сленг студентів-медиків», – пояснила Айлс. Виказати когось означає продемонструвати, що йому бракує знань, вивезти його на чисту воду. «Я впевнений, що ви часто грали в цю гру зі своїми студентами в Каліфорнійському університеті», – сказав доктор Пепе. «Так», – без жалю зізналась Айлз. «Вони аж полотніли, коли я на них дивилася. Знали, що от-от буде важке запитання». «А зараз я буду виказчиком. у голосі доктора Пепе звучав захват. Розкажіть нам про цю людину. Вона засередилася на рештках. Судячи з форми верхніх зубів і твердого піднебення, а також довжини черепа, можна припустити, що це була особина європоїдної раси. Череп невеликий із з малими надбрівними дугами. Тепер таз. Його форма і діаметр, а також кут, під яким розташована лобкова кість, також свідчать про те, що це жінка європоїдної раси. А вік? Зростання у тканині глибокої кістки ще не завершилося. Артритних уражень немає. Це молода жінка. Я згоден. Та золоті коронки, зауважив доктор Пепе, беручи до рук щелепу, і багато пломб. Рентген робили? Йошима робив сьогодні вранці, знімки он там, на негатоскопі. Пепе підійшов подивитися. Із цих двох зубів видаляли нерви, він показав на плівку. Схоже на гутеперчеві штифти, і погляньте ще сюди, бачите, зуби із сьомого по десятий з двадцять другого по двадцять сьомий і тупі. Їхнє кут розташування змінював ортодонт. Цього я не помітила, сказала Айлс. «Ради, що вас ще можна чогось навчити, доктор Айлс, усміхнувся ПП, бо я вже почав був почуватися зайвим. Отже, ми говоримо про людину. Здатно оплатити стоматологічні послуги, втрутився Гендін. Дін. Доволі дорогі стоматологічні послуги, уточнив ПП. Рідсолі пригадала Гейл Ігор і її бездоганно рівні зуби. Коли серце перестає битися і розкладається плоть, саме стан зубів відрізняє багатих від бідних. Ті, кому немає чим заплатити за квартиру, знехтують болем у кутніх зубах чи... Негарним прикусом почали вимальовуватися моторошно-знайомі характеристики цієї жертви. Молода жінка, біла, забезпечена. Пепе відклав щелепу і зосередився на тулубі. Він деякий час вивчав розламану грудну клітку і реберний каркас. Потім підняв одне з ребер, які лежали окремо, приставив його до грудної кістки і почав роздивлятися, під яким кутом вони з'єднуються. «Воронкоподібна деформація грудної кістки», – зазначив він. Ріцулі вперше побачила, як Мора Айлс втратила впевненість у собі. «Я цього не помітила», – сказала вона. «А що ви скажете про великі гомілкові кістки?» Айлс одразу ж відійшла в кінець столу, взяла одну з довгих кісток і почала їх роздивлятися стаючи дедалі похмуріше, Потім знайшла парну кістку другої ноги і поклала їх поруч. Варусне коліно на обох ногах. Тепер у її голосі відчувався страх. Викривлення приблизно 15 градусів. Не розумію, як я могла не помітити. Ви зосередилися на переломі. Вам впали в око оці хірургічні кріплення, а подібні коліна зараз не часто побачиш, лише такий Трухлявий пень, як я, може впізнати таке відхилення. Це не виправдання, я мала одразу ж помітити. Упродовж якогось часу Ал змовчала, переводячи розпачливий погляд з ніг на груди. Це не має сенсу, воно, воно не збігається зі стоматологічними послугами, які їй надавали. Тут нема, дві, дві різні людини. «А ви б не могли розказати нам, що це ви обговорюєте?» – втрутився Ковсак. «Що не має сенсу?» «У цієї людини було варусне коліно», – пояснив доктор Пепе. Іншими словами, викривлення ніг. Її великі гомілкові кістки викривлені на 15 градусів. Це вдвічі більше за ті викривлення, які лежать у межах норми. «І чого такий галас? У багатьох людей криві ноги. Йдеться не лише про ноги», – сказала Айлс. А ще й про груди. Погляньте, під яким кутом риба приєднано до грудної кістки. У неї воронкоподібна деформація грудної кістки. Унаслідок неправильного формування кісток і хрящів грудна кістка запала. У разі суттєвого викравлення з'являються задишка і серцеві проблеми. У цьому випадку западання невелике. Можливо, на її самопочутті воно ніяк не позначалося. Очевидно, це було суто естетичною проблемою. «І все через неправильне формування кісток?» – запитала Ріцоль, «Так, порушення обміну речовин у кістковій ткані. І яка хвороба це спричинила?» Айлс нерешуче поглянула на доктора Пепе. «Вона невисока на зріст». «Який показник тротера-глайзера?» Айлс узяла сантиметрову стрічку і швидко приклала її до і великої гомілкової кістки. Гадаю, приблизно 61 см, плюс-мінус 3. Отже, маємо воронкоподібну деформацію грудей, варусне коліна на обох ногах, короткий зріст. Усе збігається, кивнув він. У дитинстві вона хворіла на рахіт, пояснила Айц Ріцолі. Це слово вже стало майже архаїзмом. Для Ріцолі воно асоціювалося з немовлятами, босоногими дітлахами, які плачуть, у напіврозвалених халупах із застарілим брудом бідності, з іншою епохою, забарвленою сепією. Слово «рахіт» не пасувало до жінки із зубами, які вирівняв ортодонт із золотими коронками. Габріал Дін також помітив цю суперечність. «Я думав, що рахіт розвивається від поганого харчування», – зауважив він. «Так», – відповіла Айлз, – «унаслідок браку вітаміну Д». Більшість дітей отримує достатню кількість цього вітаміну або з молока, або із сонячного світла. Однак, якщо дитину погано годують і тримають у приміщенні, цього вітаміну їй бракуватиме, а це позначається на метаболізмі кальцію та на формуванні кісток. Узагалі, то я ще ніколи не бачила проявів цієї хвороби, — помовчивши додала вона. «Їдьте зі мною на розкопки», – запросив доктор Пепе. «Я вам покажу безліч випадків з минулого століття. Скандинавія, північ Росії». «Але нині в США таке може траплятися?» – запитав Дін. «Вірогідність дуже мала», – похитав головою ПП. «Зважаючи на деформовані кістки і низький зріст, я можу припустити, що ця людина жила в бідності, принаймні до підліткового періоду включно». Це не збігається зі станом її зубів. Не збігається. Саме тому доктор Айл сказала, що ми тут немовби досліджуємо два різні тіла. Дитяче і доросле, подумала Ріцолі. Вона пригадала власне дитинство у містечку Рів'єр, штат Масачусетс. Їхня родина винаймала невеличкий будинок, у якому завжди стояла задуха. Вони тулилися в такій тісняві, що їй доводилося заповзати у свою схованку під ганок, щоб, будь трохи побути на самоті. Джейм пам'ятала короткий період після того, як батька звільнили з роботи. Переляканий шепіт мами і тата в спальні, консервована кукурудза і картопля на вечерю. Погані часи швидко минули, протягом року тато знайшов нову роботу і на стіл повернулося м'ясо. Однак зіткнення з бідністю залишає свій слід. «На душі, якщо не на тілі». Усі троє дітей у родині Рідсолі обрали роботу зі стабільними, нехай навіть і незахмарними заробітками. Джейн стала правоохоронцем, Френкі пішов у морську піхоту, а Майків – поштову службу США. Усі вони намагалися уникнути загрози, з якою зіткнулися в дитинстві. – Попелюшка, – сказала вона, глянувши на стіл, – таке трапляється. – Як у Дікенса, додав Дін. «А, ну, звісно», – пригадав Корсак, – «крихітка Тім». «Крихітка Тім із різдвяної пісні в прозі справді хворів на рахіт», – кивнула доктор Айнс. «І жив він довго і щасливо, бо старий скруч, мабуть, відвалив йому купу грошей», – сказав Корсак. «А ти не жила довго і щасливо», – подумала Рідсолі, дивлячись на рештки. «Це була вже не просто купа кісток, а жінка». В уяві Рідсолі почало вимальовуватися її життя. Вона побачила дівчинку з кривими ніжками і запалими грудьми. Паросток, який всихав на неплідному ґрунті бідності. Побачила, як ця дівчинка стає підлітком і носить сорочки з різними гудзиками із такої старої запраної тканини, що вона перетворилася на прозору сіточку. І навіть тоді було, можливо, щось незвичне в обличчі цієї дівчинки. Упертий погляд, міцна нижня щелепа які вказували на те, що вона матиме краще життя, аніж те, для якого народилася. Адже та жінка, якою вона стала, жила в іншому світі, де за гроші можна було купити рівні зуби і золоті коронки. Удача або важка праця, або, можливо, увага підходящого чоловіка стали для неї ліфтом до набагато кращих умов. Однак зліденне дитинство так і зосталося закарбованим у кістках, викривлених ногах і запалих грудях. А ще вона зазнала болю. Щось страшне сталося з нею, розчавивши спину і ліву ногу і залишивши по собі двоє зрощених хребців і сталеве кріплення, назавжди встромлене стегно. Зважаючи на всі стоматологічні процедури та на її вирогідний соціально-економічний статус, зникнення цієї жінки мали помітити, зауважила доктор Анс. Вона мертва щонайменше два місяці. Мабуть, вона є в базі даних Національного інформаційно-кримінологічного центру. Ага, вона і приблизно 100 тисяч інших докинув корси. Національний інформаційно-кримінологічний центр ФБР містив дані про всіх зниклих безвістей осіб. Можна було індифікувати знайдені тіла і складати переліки тих, кому вони могли належати. «Тут на місці нічого такого не відбувалося», – запитав П.П. – «Немає інформації про зниклу жінку, який могло б належати це тіло?» – Ріцолі похитала головою. – У штаті Масачусець – ні. Тієї ночі Ріцолі, попри неабияку в тому, не могла заснути. Вона піднялася з ліжка перевірити, чи надійно замкнені двері. Пересвідчилася, що вікно, яке виходить на пожежну драбину, зачинено – за годину після цього вона почула якийсь шум і подумала, що Ворен Гойд крадеться до її спальні зі скалпелем у руці. Схопила з нічного столика пістолет і наставила його в темряву. Обливаючись потом, припавши до ліжка, вона чекала, коли на порозі матеріалізується тінь. Вона нічого не бачила і не чула, крім стукоту власного серця, а ще музики з машини, яка проїжджала вулицею внизу. Нарешті Ріцолі прокралися в коридор і ввімкнули світло. Там нікого не було. Вона перейшла до вітальні і теж ввімкнула світло. Швидко роззирнулася навколо і побачила, що дверний ланцюжок на місці і вікно на пожежну драбину зачинено. Ріцолі дивилася на кімнату, яка була точнісінько в такому стані, як вона її залишила, і думала «Я починаю божеволіти. Пала на диван, відклала зброю і обхопила голову руками, шкодуючи, що не може вичавити зі свого мозку всі думки про Горена Гойта. Він нікуди не зникав. Як пухлина, яку годі вирізати. Він отруїв матистазами кожному миті її життя. У ліжку вона не думала ані про Гейл Ігер, ані про невідому жінку, чиї рештки оглядала сьогодні. Не думала і про чоловіка з літака, його справа потребувала доопрацювання. Тека, яка лежала на її столі, була наче сповнений німого докороповлю. Стільки людей і справ потребували її уваги. Але коли вона залишалася вночі сама і дивилася в темряву, згадувалося лише обличчя Ворена Гойта. Задзеленчав телефон, Ретсулі підхопилася, серце калатало. Довелося кілька разів вдихнути і видихнути, перш ніж вона спромоглася взяти слухавку. «Рідсоль?» – запитав Томас Мур. Вона не очікувала, що він зателефонує, і раптом її заскочило відчуття суми. Лише рік тому вони з Муром працювали як напарники, розслідуючи справу хірурга. Їхні стосунки завжди були суто робочими, але вони довіряли одне одному власні життя – і це надавало їм такої близькості, яка складається в деяких людей у шлюбі. Тепер, почувши голос Мура, Ріцолі пригадала, як сумує за цим чоловіком і якого болю завдало їй його одруження з Кетри. «Привіт, Муре!» – сказала вона своїм звичним тоном, який не виказував цих емоцій. «Котра у вас там година? Близько п'ятої». «Вибач, що телефоную оці порі. Я не хотів, щоб Кетрін чула». «Усе гаразд, я ще не спала». Він помовчав. «Вам теж важко заснути?» Це було не запитання, а твердження. Він знав, що їх обох мучить один і той самий привід. «Телефонував Маркет?» – запитала вона. «Так. Я сподіваюся, що за цей час...» «Ні, він уже майже 24 години тому втік і жодної зачіпки». Отже, слід вихолов. Власне кажучи, жодного сліду взагалі не було. Він убиває трьох людей, стає невидимкою і спокійненько виходить із лікарні. Ото і все. Поліція Фічбурга і штату опитувала всіх навколо, розіслала патрулі, його обличчя в усіх новинах і жодного сліду. Є місце, до якого він захоче піти, людина, до якої його тягне. «Навколо вашого будинку вже влаштували засідку?» «Щой ногою топини, опиниться десь поблизу, ми його схопимо». Мур довго мовчав і нарешті промовив. «Я не можу вести її додому. Я тримаю її тут, де вона точно в безпеці». У його голосі чувся страх. Він боявся не за себе, а за дружину. І рід солі ревнощі. «Як воно, коли тебе так кохають?» – подумала вона. А Кетрін знає, що він утік? Так, довелося їй сказати. І як вона це сприйняла? Краще, ніж я. Це вона мене заспокоює, а я навпаки. Муре, вона вже бачила найгірше. Вона двічі його здолала, Довела, що сильніша за нього. Вона думає, що сильніша. Саме за таких обставин може статися найгірше. Що ж, тепер у неї є ви? А я сама-самісенька, так завжди було, і, мабуть, так і буде. Напевно, Мур почув виснаження в її голосі, бо сказав, «Мабуть, і вам страшенно важко. Зі мною все гаразд, тоді ви краще справляєтесь, ніж я». Вона розсміялася різко і моторошно, чистісінький блеф. «Та у мене часу не має перейматися гойтом. Купа нових справ. Ми знайшли могильник у Стонібрук. Скільки тіл!» Дві жінки, а ще під час викрадення однієї з них убили її чоловіка. Знаєте, Муре, тут полює ще один псих. Ви ж пам'ятаєте, що коли цукер починає давати їм прізвиська, це означає, що гірше не буває. Цього ми називаємо домінантом. Чому? Здається, він саме від цього кайфує. від влади, від абсолютного контролю над людиною, чудовисько зі своїми збоченими ритуалами. «Схоже, минуле літо повторюється». «Так, але цього разу ти вже не прикриваєш, мій зад. У тебе змінилися пріоритети». «І як просувається справа?» – запитав Мур. «Повільно. До розслідування залучено багато установ. Поліція міста Ньютон, А ще й вгадайте, хто? Довбане бюро. Та ну, так, якийсь федерал на ім'я Гейбріел Дін». Каже, що він консультант, але насправді все розслідування в нього під ковпаком. Чули колись про таке? Ніколи. Він помовчав. Ріцолі, тут щось не так. Знаю. А Марк... Маркет що сказав? Упав на спину, підняв лапу і вдає, ніби здох, бо в комісаріаті наказали організувати співпрацю. А Дін, що каже? Та він майже не говорить. Знаєте, у нього стиль. «Якщо я тобі розкажу, мені доведеться тебе вбити». Вона помовчала, пригадала погляді на його очі, гострі, ніби друзки блакитного скла. Так він був із тих, хто пристрелить без жодного вагання. Ну хоч там як, а Ворен Гойд не є для мене проблемою номер один. А для мене є. Щойно будуть новини, я вам першому зателефоную. Вона поклала слухавку, запала тиша, і весь блеф, який вона розіграла перед муром, мить розсипався. Знову Ріцолі залишилася віч навіть зі своїми страхами у квартирі із замкненими дверима і вікнами, у товаристві самого лише пістолета. «Можливо, це мій найкращий друг», – подумала вона, і, взявши його, повернулася до спальні. «Сьогодні вранці до мене приходив агендін», – сказав лейтенант Паркет. «У нього сумніви щодо вас». «Я теж маю сумніви щодо нього», – відповіла Рідсолі. «Він не критикує ваші навички. На його думку, ви хороший коп. Тоді що не так? Він не впевнений, чи підходить вам ця конкретна справа». Протягом якогось часу Рідсолі мовчки дивилася на стіл Маркета. Колись шеф покликав її у свій кабінет, Сьогодні вранці вона вже здогадалася, про що піде мова. Тому Ріцоліна налаштувалася показати на цій зустрічі залізну витримку і не дати йому зачіпки, адже він очікував побачити, що вона ось озірвиться і має бути відсторонена від справи. Коли вона заговорила, голос звучав виважено і спокійно. У чому суть його зауважень? Він стверджує, що ви не приділяєте цій справі достатньо уваги, що вас тривожать невирішені проблеми з вореним голтом, що ви так цілком і не отямилися після справи хірурга. Не отямилися? Це він про що? – запитала Ріцолі, уже прекрасно знаючи відповідь. Господи, Ріцолі! – нерішуче сказав Маркет. Мені важко зачіпати цю тему. Ви маєте розуміти, що розмова не з легких. Взяти і сказати прямо – це якраз у вашому стилі. Гаразд, він думає, що ви неврівноважені. А що думаєте ви, лейтенанти? Я думаю, чи не відкусили ви більше, ніж можете прожувати. А ще, що втеча Гойта стала для вас ударом. Ви теж вважаєте мене неврівноваженою? Доктор Цукер висловлював певні побоювання після того, що сталося торік. Ви так і не звернулися по психологічну допомогу. Я не отримувала такого наказу. А по-іншому ви не можете, Ріцолі? Ви лише мову наказів, розумієте? Я не відчувала потреби в цьому. Сукер вважає, що ви так і не відпустили хірурга, що за кожним кущем вам вижається вуренгойт. Як ви можете вести це розслідування, якщо не закрили для себе минулу справу? Лейтенайнте, думаю, краще, щоб ви самі мені це сказали. «По-вашому, я не врівноважена?» «Не знаю, Ріцолі», – зітхнув Маркет. «Але коли агент Дін приходить і ділиться своїми сумнівами, я маю якось реагувати. Не впевнена, що на інформацію агента Діна можна покладатися». Маркет нахилився вперед. «Це серйозне обвинувачення, похмуро сказав він, трохи помовчавши. «Несерйозніше за його власне». «Ви можете чимось підтвердити свої слова? Сьогодні вранці я телефонувала в бостонський відділ ФБР і…» «Вони нічого не знають про агента Гебрія Ладіна». Маркет відсунувся далі, мовчки вдивляючись у неї. «Він прибув сюди аж із Вашингтона», – вела далі Рецолі. «Бостонський ФБР нічого про нього не знає. Співпраця між відомствами організовується не так». Якщо ми просимо скласти психологічний портрет злочинця, запит завжди опрацьовується місцевим координатором. А в цьому випадку місцеві не в курсі. Наказ прийшов просто зі столиці. Перш за все, чому ФБР, ФБР узагалі потикається до мого розслідування? І до чого тут Вашингтон? Маркет і далі мовчав. Вона не відступала, роздратування наростало, а самоконтроль знижувався. Ви мені сказали, що наказ співпрацювати узгоджено з комісаріатом. Сказав. Хто з представників ФБР звертався у комісаріат? З яким відділом бюро ми працюємо? Усе почалося не з бюро, похитав головою Маркет. Що? Запит надійшов не з бюро. Я говорив із комісаріатом минулого тижня, того дня, коли Дін тут з'явився. Я ставив їм ті самі запитання. І... Я пообіцяв їм не розголошувати отриману інформацію. Того самого я очікую від вас. І лише коли Ріцолі кивнула, він заговорив далі. Запит надійшов із офісу сенатора конвея. Ріцолі ошелешено подивилася на нього. До чого тут наш сенатор? Не знаю. У комісаріаті не сказали? Можливо, вони самі не знають. Однак якщо запит надійшов безпосередньо від конвея – «Відмахнутися ми не можемо. Та і він у нас не зірку з нею вапросить, а лише співпрацю між відомствами. Це поширена практика». Рідсоліна Соліна хилилася вперед і тихо сказала, «Лейтенанти, щось тут не так, і ви це знаєте. Дін щось приховує від нас». «Я викликав вас говорити не про Діна, а про вас. Але ви покладаєтеся на його слова. Невже ФБР почало командувати бостонською поліцією?» Здається, Маркета це заскочило зненацька. Він раптом сів прямо і уважно подивився на неї з-за столу. Вона зуміла натиснути на правильну кнопку. «Хто тут головний? Ми чи бюро? Твоє слово тут справді щось важить? Маркете, «Гаразд», – сказав він. «Ми поговорили. Ви мене почули. Мені цього достатньо. Мені теж». Вона підвелася. «Але я наглядатиму за справою Ріцолі». «Ви так завжди наглядаєте!» – вона кивнула йому. «Я знайшла декілька цікавих волокон», – повідомила Ерін Волчко. «Вони пристали до клейкої стрічки, якою ми обробляли шкіру Гейл Ігер. Знов, знову темно-сині волокна. Ні, щиро кажучи, я навіть не знаю, що це таке». Ерін не часто визнавала, що потрапила в глухий, глухий кут. Уже це підігріло цікавість Рідсолі. Вона сіла за мікроскоп і побачила одну темну волосину. Це синтетичне волокно, колір якого я похарактеризувала як темно-зелений. З огляду на індекс бірефракції, це наш давній приятель – нейлонове волокно компанії DuPont. Як і ті волокна з темно-синього килима? Так, це нейлон є дуже популярним через свою міцність. На його основі виготовляється багато тканин. Ви сказали, що його знайшли на шкірі гейл-ігер? Ці волокна поприлипали до її стегон, грудей і плеча. Ковдра. У щось таке, що загорнули тіло? Так, але не ковдра. Нейлон для цього не придався б через те, як він вбирає вологу. А ще ці конкретні волокна виготовлені з надзвичайно тонких ниточок. Номер 30 за системою ден'є. По 10 таких ниточок на волокно, а волокно тонше за людську волосину. Із такого волокна можна було б виготовляти дуже щільну тканину. Можливо, вона не пропускає воду, намет, брезент. Можливо, і от таку тканину загорнули тіло. У рідсолі перед очима постало химерне видовисько. У магазині, в волмарт висять запаковані намети а на етикетках великими літерами інструкція від виробника. Водонепронивкий матеріал, ідеальний для відпочинку на природі і пакування трупів. Якщо це просто намитова тканина, тоді це доволі поширений матеріал, сказала Рідсолі. Ну, детективи, невже я потягнула б вас сюди, щоб показати звичайну тканину? Тоді що в ній особливого? Взагалі-то вона доволі цікава. А що цікавого – в нейлоновій тканині для наметів. Ерин взяла зі стільниці якусь теку і дістала комп'ютерний графік, розкреслений якимось зигзагом. Я дослідила ці волокна за допомогою методу ППВ. І ось результат. ППВ – порушення повного відбивання. Для дослідження окремих волокон застосовується інфрачервона мікроспектороскопія. Інфрачервоне випромінювання спрямовується на волокно, і ми аналізуємо спектр світла, який відбивається. На цьому графіку показано інфрачервоні характеристики цього волокна. Просте підтвердження, що це той самий нейлон, про який я вам і казала. Нічого дивного, але це ще не все, вела далі У неї на губах розквітла усмішка. Вона дістала з такий інший графік і поклала його поруч із першим. Ось результати дослідження точнісінько такого волокна. Нічого дивного не помічаєте? Ріцолі уважно дивилася на два аркуші. Вони різні. Так, але якщо це одне і те саме волокно, результати мають бути однакові. Для другого дослідження я змінила площину зображення. Цей результат характеризує поверхню волокна, а не серцевину. То поверхня і серцевина різні? Так. Отже, йдеться про переплетіння двох різних волокон? Ні, це одне і те саме волокно, але на поверхні його піддали обробці. Саме це вдалося побачити за допомогою ППВ. Маємо зміну хімічного складу поверхні. Я провела хроматографію. Здається, було застосовано силікон. До висушеної готової тканини додали силіконовий каучук. Навіщо? Точно не знаю. Щоб зробити тканину водонепроникою чи зміцнити її, процедура не здешеве. Думаю, у цієї тканини якась дуже специфічна сфера використання. От тільки я не знаю, яка саме. Рідсолі відкинулася на спинку стільця. «Знайдемо цю тканину і знайдемо вбивцю», – сказала вона. «Так, на відміну від темно-синього килима, це унікальна тканина». Рушники з ініціалами Анджели Рідсолі були розкинуті по журнальному столику, щоб усі гості бачили літери А і Р, перепліталися у вигадливому орнаменті. Джейн набрала персиковий, улюблений мамин колір, і доплатила за розкішну подаранкову упаковку зі стрічками абрикосового кольору і букетиком шовкових квітів. Вона замовила доставку компанією Federal Експрес, адже в її мамиці білі фургони з червоними і синіми літерами асоціювалися із сюрпризами і щасливими подіями. А святкування 59-го дня народження Анжели Ріцолі мало вважатися щасливою подією. У родині Рідсолі дня, дня народження надавали дуже великого значення. Щороку в грудні, коли Анджела купувала новий календар, вона перш за все пробігала по сторінках, відмічаючи дні народження всіх рідних. Не привітати когось із близьких було б серйозною провиною, А нехтування маминим днем народження взагалі вважалося гріхом, і Джейн завжди дбала про те, щоб з нею такого не сталося. Саме вона купила морозива, прикрасила будинок і розіслала запрошення десятку сусідів, які сьогодні зібралися у Віталії. А зараз солі нарізала торт і роздавала гостям паперові тарілочки. Вона, як завжди, все робила правильно, але цього року свято пішло шкереберть, а все через фринки. «Щось не так?» – сказала Анджела. Сидячи на канапі зі своїм чоловіком і молодшим сином Майклом, вона безрадісно дивилася на подарунки, розкладені на журнальному столику. Усієї цієї гігієнічної пудрі і бомбочок для ванни їй мало вистачити на 10 років, щоб добре пахнути. «Може, він захворів? Може, зазнав аварії? А мене ще не повідомили?» «Ма, з Френків все гаразд», – мовила Джейм. «Так». Устряв Майк. «Можливо, його кудись відправили?» «На цей, як воно називається, оці ігри у війну?» «Маневри», – сказала Джейм. «Так, маневри якісь. А може, взагалі відправили кудись за межі країни, у якесь місце, про яке він не має права розповідати, і зателефонувати звідти не може?» «Майку, він сержант інструктор, а не Рембо!» «Навіть Рембо надіслав би і листівку на день народження» прогорчав Френк-старший. Гості раптом заметушилися, шукаючи собі прикриття. Усі почали їсти торт. Наступні кілька секунд вони зосереджено жували. Грейсі Камінський, найближча сусідка родини Ріцолі, сміливо порушила тишу. «Анджело, це дуже смачний торт. Хто його випікав?» «Я», – відповіла Анджела, – «сама. Ви лишень уявіть». «Мені самі на власний день народження доводиться пекти собі торт, але так уже повелося в цій родині». Джейн зошарілася, ніби їй дали ляпаса. Усе через френки. Насправді матір розлютилася на нього, але огидні сплески поганого настрою, як завжди, мала терпіти Джейн. Вона примирливо сказала, «Ма, я пропонувала принести торт. З кондитерської?» – знизала плечі Манджела. Я не мала часу спекти сама. Це була, це була правда. Але, Боже мій, навіщо вона це сказала? Щойно вимовивши ці слова, Джейн зрозуміла, що мала б мовчати. Вона побачила, як її брат Майк зіщулився на дивані, а батько побаряковів, стримуючи гнів. «Не мала часу?» – повторила Анджела. «У мене б все одно вийшло казна що, а не торт», – безпорадно розсміялася Джейн. «Не мала часу?» – знову повторила Анжела. «Ма, хочеш морозива. Чому б не?» «Якщо вже ти така зайнята, мабуть, я маю впасти на коліна і подякувати, що ти взагалі завітала на день народження своєї матері?» Дочка промовчала. Вона стояла непорушно, уся червона і відчайдушно намагалася стримати сльози. Гості знову заходилися гарячковато поїдати торт. «Ніхто...» Не насмілювався дивитися на інших. Задзвонив телефон. Усі заклякли. Нарешті Френк старший відповів. «Твоя матір тут», – сказав він і передав слухавку Анжелі. «Господи, Френкі, чого ти так довго не телефонував?» Джейн полегшено зітхнула і почала прибирати паперові тарілочки і пластикові видилки. «Який подарунок?» – перепитала матір. «Я нічого не отримувала». Джейн здригнулася. «Ні, Френкі, не намагайся виставити мене винною». Наступної миті весь гнів зник у голосі матері, мов під дією чарів. «Френкі, люба, я розумію, розумію. Морська піхота – це справжнє пекло». Похитуючи головою, Джейн попрямувала до кухні. Аж тут її покликала матір. «Він хоче поговорити з тобою. Зі мною?» «Так він сказав». Джейн взяла слухавку. «Привіт, Френкі». Джин, якого хріна?» – огризнувся брат. «Прошу. Ти знаєш, про що я». Вона одразу ж вийшла з вітальні в кухню і зачинила за собою двері. «Я попросив тебе про одну, блін, послугу. Ти про подарунок?» Я телефоную привітати її з днем народження, а вона визвіряється. «А ти на що очікував? Думаєш, ти така крута, що підставила мене? Ти сам себе підставив». Але, здається, знову викрутився. І тебе це бісить? Мені взагалі-то все одно, Френкі. Це ваші з мамою справи. Так, але ти завжди нишпориш у мене за спіною і все робиш, щоб спаскудити наші стосунки. Ти навіть не підписали свій довбаний подарунок моїм довбаним іменем. Мій подарунок давно вже доставлений. І тобі було дуже важко просто піти і купити якусь дрібничку типу від мене? Так, дуже важко. Я живу не для того, щоб твій зад підтирати. Я працюю по 18 годин на добу. А, звісно, я весь час лише це від тебе й чую. Я така біднесенька і малесенька, так багато працюю. Сплю лише 15 хвилиночок темної ніченьки. Крім того, ти мені ще за минулий подарунок не заплатив. Та заплатив я? Ні. А мене і досі тіпає, коли мама говорить про цю симпатичну лампу, яку подарував мені Френкі. То це все через гроші? У неї на поясі завібрував пейджер. Вона глянула на визначник номера. Чхати мені на гроші? Це через твою поведінку. Ти навіть не докладаєш зусиль, щоб викручуватися. Але тобі це все одно вдається. Знову граєш у гру у малесенький-біднесенький шматочок лайна? Френкі, бувай. Передай мені маму. Спочатку я маю відповісти на пейджер. Передзвони за хвилину. «Та що ти собі думаєш? З чого я маю знову платити за...» Ріцолі повісила слухавку. Трохи почекала, щоб заспокоїтися, а тоді набрала номер, який висвітився на визначнику пейджера. Відповів Дарен Кроу. Вона не мала настрою розмовляти з ще одним неприємним типом, тому сказала різко. «Ріцолі, ви надсилали мені повідомлення на пейджер?» «Господи, вам би пігулочок якихось від ПМС». От мідул, наприклад. Що ви хотіли? Ми зі сліпером у біконгілі. Прибули десь півгодини тому. Рідсолі почула сміх із маминою вітальні і узернулася на зачинені двері кухні. Уявила собі, яка буде сцена, якщо вона піде з цього дня народження. Вам точно буде цікаво. Чому? Побачите, коли приїдете. Записуйте адресу. Стоячи на ганку, Ріцолі вловила запах смерті, який долинав крізь прочинені двері. Їй не хотілося заходити всередину, вона і так знала, що на неї там чекає, і воліла постояти кілька секунд, щоб підготуватися до випробування, але двері їй відчинив Дарен Кроу. Тепер він дивився на неї, нічого не залишалося, окрім як узяти рукавички і бахіли, і почати роботу. «Фрост уже приїхав?» – запитала вона, натягуючи рукавички. «Хвилин двадцять тому, він уже всередині. Я б раніше була тут, але довелося їхати аж із містечка Рів'єр. А що там?» «Святкували мамин день народження. Судячи з вашого голосу, там просто страшенно весело було», – розсміявся він. «І не питайте». Натягнувши бахіли, вона підвелася. Тепер її обличчя набуло ділового виразу. Чоловіки з породи кров не поважали нічого, крім сили, і Ріцолі показували його лише силу. Поліцейські зайшли всередину. Вона знала, що він стежить за нею і ловить її реакцію на все, що вона побачить. Її постійно перевіряли, тримали під наглядом, чекаючи провалу, знаючи, що рано чи пізно це станеться. Він зачинив вхідні двері, і їй раптом стало незатишно в закритому приміщенні без свіжого повітря. Тепер сморід добивства посилився, наповнюючи її легені своєю отрутою. Ріцолі не виказала жодної з цих емоцій, коли увійшла до величезного передпокою. Вона звернула увагу на стелю – 12 футів заввишки і старовинний годинник, який мовчав. Конгіл завжди був районом її мрії, місцем, де вона оселилася б, якби виграла в лотерею, або, якщо мріяти, то з розмахом, якби вийшла заміж за справжнього чоловіка. І саме таким був би будинок її мрії. Але її вже зараз вразила моторошна подібність між цим місцем і будинком егерів. Гарний будинок у гарному районі і запах смерті в повітрі. – Сигналізація не спрацювала, – сказав Кроу. – Її вивели з ладу? – Ні, жертви її просто не вимкнули. Можливо, не знали як, бо це не їхній будинок. – А чий? – погортавши свій записник, Кроу зачитав. Власник – Крістофер Гарм, 62 роки, біржовий трейдер, на пенсії, член Ради Бостонського симфонічного оркестру. На літо поїхав до Франції, запропонував… Гентам скористатися його будинком на час їхнього турни. Якого турни? Вони обоє музиканти. Прилетіли тиждень тому щекаво. Карена Гент – піаністка. Її чоловік, Олександр, грав на вілончелі. Сьогодні в них мав бути останній виступ у концертному залі симфонічного оркестру. Рідсолі не могла не помітити, що Кроу говорить про жінку в теперішньому часі, а про чоловіка в минулому. Під шурхіт власних бахів по дерев'яній підлозі вони пройшли через великий передпокій на звук голосів. Коли Рідсолі опинилася у вітальні, вона не одразу помітила тіло. Його затулили сліпер і фрост, які стояли спиною до неї. Натомість вона побачила вже знайомий страшний літопис на стіна. Численні криваві зигзаги артеріальної кровотечі. Напевно, вона виказала себе різко втягнувши повітря, бо Фрост із Сліпером одночасно озирнулися. Вони відступили, і Ріцолі побачила доктора Айлс, яка сиділа на почепці біля жертви. Олександр Гент прихилився до стіни, мов сумна маріонетка, відкинувши назад голову і відкривши рану на горлі. Такий молодий, ось перше, що промайнуло в голові ошелешеної Ріцолі, коли вона побачила його Навдиво вижу безтурботне обличчя і розплющені блакитні очі. Такий молодий. Евелін Петракас, працівниця концертної зали, приїхала до них близько шостої, щоб відвести на концерт, сказав Кроу. Вони не відчиняли двері. Тоді вона виявила, що тут не замкнено, і увійшла, щоб дізнатися, чи з ними все гаразд. На ньому піжамні штани, зауважила Рецолі. «Тіло вже встигло заціпеніти», – сказала доктор Айлс, підводячись на ноги. «І тут працював потужний кондиціонер. Я зможу точніше встановити час смерті, коли матиму результати проб калію за склоподібного тіла. Але зараз я б сказала, що він помер 16-20 годин тому. Тобто вона поглянула на години десь між першої і п'ятої ночі». Постіль не прибрана, звернув увагу сліпер. «Востаннє їх бачили вчора ввечері. Вони вийшли з концертної зали близько одинадцятої. Міс Петрокас відвезла їх сюди. Рідсолі подивилася на піжамні штани Олександра і подумала жертви спали, не мали й гадки, що до їхнього будинку хтось пробрався і крадеться до ліжка. На кухні відчинене вікно, яке виходить на маленьке подвір'я, розповідав далі сліпер. «Ми знайшли декілька слідів, але вони не однакового розміру. Деякі можуть належати садівникові або навіть жертвам». Рідсолі поглянула на скотч, який було перемотано ноги Алекса Гента. «А місіс Гент?» – запитала вона, уже знаючи відповідь. «Зникла», – відповів сліпер. Джейн оглядала підлогу навколо тіла, описуючи поглядом дедалі Ширше кола, але не бачила розбитої чашки чи блюдочка, жодних парцелянових скалок. «Щось тут не те», – подумала вона. «Детектива ріцсолі. Вона озирнулася і побачила в передпокої експерта-криміналіста. «Патрульник каже, що там, на дворі, якийсь тип здійняв страшний галас. Вимагає, щоб його пропустили. Каже, ніби ви його знаєте. Хоче подивитися». «Я знаю, хто це. Піду, проведу його». Міряючи кроками тротуар, Корсак курив сигарету. З ним повелися, мови, з простим перехожим. І це його так обурило, що здавалося, ніби дим, куриця в нього просто звук. Побачивши рід солі, він одразу шкинув сигарету і розтоптав її люто, мов брудкого жука. «Ви мене пускати не хочете?» «Даруйте, що так вийшло. Патрульний не знав. Жовторотик чортів, ані найменшої поваги. «Слухайте, він не знав. Це я його не попередила, розумієте?» Ріцолі підняла жовту стрічку, і він проліз під нею, схиливши голову. «Я хочу вам дещо показати». Біля вхідних дверей вона почекала, доки він натягне бахіли і латексні рукавички. Балансуючи на одній нозі, він мало не впав. Допомагаючи йому встояти, вона відчула запах алкоголю в його диханні. Вона телефонувала йому зі своєї машини ввечері, коли він не був на чергуванні. Тепер шкодувала, що взагалі потривожила його. Корсак і так уже був налаштований злісно і воєвниче. І вона не могла зараз не пустити його. Він щинив би страшний скандал. Тепер залишалося сподіватися, що він достатньо тверезий, щоб не осоромити їх обох. Ну, пропихкотів він, показуйте, що тут у вас. У вітальні він мовчки подивився на труп Олександра Гента, який сидів у калюжі крові. У Корсака сорочка вибилася зі штанів. У його диханні вчувалося звичне адонеїдальне сопіння. Рідсолі побачила, як на них із Корсаком дивляться Кроу і Сліпер. як Кроу закочує очі, і раптом її охопила людна Корсака, який приїхав у такому стані. Вона зателефонувала йому, бо він першим прибув на місце убивства Ігера, і тепер хотіла, щоб він поділився враженнями щодо цього будинку, а натомість отримала п'яного копа, який лише само, самою своєю присутністю принижував її. «Можливо, це робота нашого клієнта», – сказав Корсак. «Та не вже, Шерлоку?» – фиркнув Кроу. Корсак спрямував на нього погляд своїх налитих кров'ю очей. очіць. Ви тих геніальних хлопчиків, які завжди все знають? По-моєму, не треба геніальності, щоб побачити, що ми тут маємо. І що ж ми, по-вашому, маємо? Відтворення старого сценарію. Він проник до будинку вночі, заскочив подружжя в ліжку з ненацька, жінку викрав, чоловіка прирізав. Гюд де Грейси. Усе зрозуміло. А чашка де? Попри свій нетверезий стан? Корсек зумів сфокусувати саме на тій деталі, яка непокоїла Ріцолі. «Немає чашки», – сказав Кроу. Корсек стояв і дивився на коліно вбитого. Він усадовив жертву тут, біля стіни, щоб показати своє шоу, як минулого разу, але без своєї запобіжної системи, без чашки. Якщо він зайнятий жінкою, як йому вдається стежити за чоловіком? Гент був малосилим. Він не становив загрози. Крім того, увесь скручений. Як він міг би встати і захистити дружину? Дещо змінилося, от і все, що я сказав. Ну, тоді він переписав сценарій, сказав Кроу, знизивши плечима, і відвернувся. Який розумний хлопчик, завжди знає відповіді на всі запитання. У вітальні стало тихо. Навіть доктор Айлс завжди готова поділитися своїми іронічними зауваженнями, нічого не сказала. Вона мовчала, а в її погляді жевріло щось схоже на посмішку. Кроу озирнувся, свердлячи Корсака очима, ніби лазером, але звернувся він до Рідсолі. «Детективи, з якої причини цей чоловік перебуває на місці злочину?" Вона схопила Корсака під руку. Шкіра була рихлою і вологою. Джин відчувала різкий запах поту. «Ми ще не оглянули спальню, ходімо!» Так, розсміявся кроу, спальню не можна оминути. Орсак вирвався від Ріцолі і зробив непевний крок до нього. Я вистежував цього вбивцю задовго до тебе, придурку, годі зітхнула Ріцолі. Я опрацював кожну блін зачіпку. Мене мали викликати сюди першим, бо я вже вивчив його. Я його знаю, нюхом його чую. А. То це убивцею тут так смердить?» – запитав Кроу. «Годі!» – повторила Ріцолі, втрачаючи терпіння. Вона боялася власного гніву, який міг вирватися на поверхню. Гніву проти них обох за їхні безглузди суперництво. Щоб розрядити напругу, елегантно втрутився Барі Фрост. Інстинкт Ріцолі зазвичай з головою втягував її усі конфлікти – Простові натомість судилося грати роль миротворця. Одного разу він сказав їй, що це прокляття середньої дитини. Зростаєш, знаючи, якщо не зупиниш біку, то твоя пика постраждає від обох учасників конфлікту. Навіть не намагаючись заспокоїти Курсака, він одразу звернувся до Рідсолі. Ви маєте подивитися, що ми знайшли в спальні. Це сполучна ланка між двома справами. Він перетнув вітальню і вийшов у наступний коридор, кинувши через плече. Якщо хочете побачити щось на правду цікаве, ідіть зі мною. І замить Корсак послухався. У спальні Фрост, Корсак і Рецолі зупинилися перед зім'ятими простирадлами, розкиданими ковдрами і двома борознами на Їх витягнули з ліжка, як ігорів, зазначив Фрост. Однак Олександр Гент був нижчим і набагато менш м'язистим, ніж доктор Єгер, і невідомому вбивці було значно легше витягнути його вперед поки і посадовити біля стіни, легше схопити його за волосся і перерізати горлянку. На нічному столику, сказав Фрост, там лежала зеленувато блакитна коротка сорочка четвертого розміру, акуратно складена і забризкана кров'ю. Таке може вдягнути молода жінка, щоб спокусити коханця чи збудити чоловіка. Карена Гент, звісно, ніколи не уявляла собі, в якому театрі насиль для цей одяг слугуватиме костюмом і водночас реквізитом. Поруч лежали два конверти для квитків авіакомпанії «Дельта». Рідсолі зазирнула всередину і побачила маршрут, узгоджений із агентством Гентів. «Вони завтра мали звідси летіти», – сказала вона. Наступний пункт призначення – Мемфіс. Як прикро, – зітхнув Корсак, – вони так і не побачили Грейсленд. Вийшовши з будинку, вони з Корсаком сіли в його машину. Він опустив вікна і закурив сигарету. Глибоко затягнувся і задоволено зітхнув, коли отруйні чари диму розповзлися легенями. Тепер він здавався спокійнішим і більш зосередженим, аніж тоді, коли приїхав три години тому. Доза нікотину загострила його розум, а може, просто нарешті вивітрився алкоголь? Як, думаєте, убивця той самий? запитав він у неї. Так, Райм скоп не зафіксував сперми. Може, цього разу він був охайнішим, або не гвалтував її, припустив корсик, і саме тому обійшовся без чашки. Рідсоль дратував сморід, вона обернулася до вікна і замахала рукою, щоб розігнати дим. Убивство не відбувається за чітким сценарієм, сказала вона. Кожна жертва реагує по-своєму. Це театр двох акторів – убивці і жертви. Від них обох залежить розв'язка. Доктор Ігер був набагато вищим і дужчим за агент, Алекса Гента. Можливо, убивця відчував потребу контролювати Ігера, тому використовував порцеляну, порцеляну як запобіжну систему. А з Гентом це не знадобилося. «Не знаю», – звався Корсак, струшуючи попіл за вікно. «Із цією чашкою це таке хитро викручене збочення, ніби його автограф. Він би від цього не відмовився. Усе решта збігається», – зазначила Ріцолі. «Забезпечене подружжя, чоловіка зв'язали і посадили біля стіни, жінку викрали. Вони замовкли, їм обом спала одна і та сама похмура думка». Жінка, що він зробив із Кариною ген. Рідсолі вже знала відповідь, хоча фото Карини скоро з'явиться на телеекранах по всьому місту з проханням про допомогу у громадськості, хоча Бостонська поліція перевірятиме кожне телефонне повідомлення і відстежуватиме кожну, помічену тут темну жінку. Рідсолі вже знала, чим усе скінчиться. Це відчуття лежало холодним каменем у животі. Карина ген була мертва. «Тіло Гейл Ігер викинули приблизно за два дні після її викрадення», – заговорив Корсак. «А тепер у нас минуло приблизно 20 годин після нападу на подруж'я». «Стоні Брук, – сказала Рідсолі, – він віднесе її туди. Я посилю нагляд». Вона поглянула на Корсака. «Ви все ще думаєте, що Джоу Валентайн із цим якось пов'язаний? Я над цим працюю». Він нарешті дав мені зразок своєї крові. ДНК встановлюють. Думаєте, убивця дав би вам своє ДНК? Ви все ще стежите за ним? Стежив, поки він не написав заяву, що я його переслідую, а ви його переслідували? Корсик розсміявся, видихнувши хмару диму. Якщо дорослий чоловік ловить кайф від посипання пудрою мертвих бабусь то немає нічого дивного в тому, що він від будь-якого мого вчинку вищав, мов, дівчисько. А як вищать дівчата, роздратовано огризнули серед солі? Як хлопці, чи по-іншому? Господи, не чіпляйтеся до слів, як ці дівулі, які лівчики палять на вулицях. У мене дочка вічно в щось таке вляпується, а потім у неї гроші закінчуються, і вона приходить до свого тата, свинюки і шовніста, і скигли, щоб він їй допоміг. Корса краптом сів прямо. «Ви гляньте, хто до нас завітав?» Чорний Лінкольн припаркувався по той бік вулиці. Рідсолі побачила, як Гебріел Дін вийшов із машини. Його доглянуте атлантичне тіло було наче фото з глянцевого журналу. Він постояв, роздивляючись фасад із червоної цегли, а потім підійшов до патрульного, який охороняв територію – і показав йому жетон. Поліцейський пропустив його під стрічку. «Зверніть на це увагу», – сказав Корсак. «Мене це просто бісить. О той самий коп змусив мене стовбучити на вулиці, поки ви не вийшли, ніби я вуличний роззяла. А Діну достатньо помахати своїм черевним жетонам і сказати «Федеральний, блін, агент!» І в нього все в шоколаді. «Якого біса його пропустили!» «Може тому, що він спромігся заправити сорочку?» «А, ну так. Ніби якби я був у гарному костюмі, у мене б усе вийшло. Та ні, це все від того, як він налаштований. Ви лишень подивіться. У нього вигляд такий, ніби світ йому належить». Рідсомі спостерігала за Діном, який елегантно балансував на одній нозі, натягуючи бахіли. Потім він сунув свої довгі руки в рукавички, наче хірург, який готується до операції. «Так, усе залежить від того, як ми налаштовані». Корсак був агресивний боєць, який чекає від світу стусанів. Звісно, так і ставалося. «Хто його сюди викликав?» – запитав Корсак. «Не я. Але він просто взяв і приїхав. Він завжди приїжджає. Хтось тримає його в курсі». Це не копи з моєї команди, а хтось вищий. Ріцулі знову поглянула на двері. Дін увійшов усередину, і вона уявляла собі, як він стоїть у вітальні і роздивляється плями крові. Читає по них так само, як інші читають звіт. Яскравий сплеск, відірваний від людини, яка його породила. Знаєте, я думаю ось про що, сказав Корсик. Дін з'явився лише за три дні після нападу на Ігри по ми побачили його в Стоні Брук, коли знайшли тіло місіс Ігер. правильно? Правильно. То чого ж він так забарився? Ми ще думали днями про те, чи не втратили Ігерів в якусь халепу, через яку їх стратили. Якщо вони вже були на радарах федералів, наприклад, під наглядом чи під слідством, то федерали з'явилися б тієї ж миті, коли підрізали доктора Їгера. Але вони чекали три дні – що ж їх врешті привело до цієї справи? Чим вони зацікавилися? Ви заповнювали звіт для ПЗНЗ? Так, чорт забирай, годину в ньому колупався. 189 запитань. Збучена хрінь, типу, чи було відкушено якісь частини тіла? Які предмети було запхано, які отвори? Зараз я маю заповнити ще один звіт про місяць Ігор. А ви просили консультації психолога криміналіста? Ні, немає сенсу в тому, щоб якийсь психолог із ФБР казав мені те, що я і так знаю. Я лише виконав свій обов'язок і надіслав звіт ПЗНЗ. Йшлося про програму запобігання насильницьким злочинам, базу даних ФБР, у якій було зібрано описи насильницьких злочинів. Поповнення цієї бази потребувало участі правоохоронців, які через виснаження і навантаження часом навіть не намагалися заповнювати довгі опитувальні форми. "Коли ви надіслали звіт?" запитала вона одразу після огляду тіла доктора Ігера. "І коли з'явився Дім наступного ж дня?" "Думаєте, саме це його привело сюди?" запитав Корсак. "Може, ваш звіт їх наполохав?" і що в ньому могло перевернути увагу? Не знаю. Едін нам явно не скаже. Джейн Дріцолі не належала до любителю класичної музики. Її смаки обмежувалися колекцією простих для сприйняття дисків, а ще вона два роки грала на трубі в шкільному оркестрі. Лише вона і ще одна дівчинка обрали цей інструмент. Джейн він привернув тим, що звучав голосніше за всі інші – Соковито і було, а не так, як безхарактерні кларнети чи веселенькі флейти, на яких грали інші дівчата. Ні, Ріцолі хотіла, щоб її почули, тому сиділа пліч-оплічі з хлопчиками, які теж грали на трубі. Вона любила видобувати з інструмента звуки. Однак, на жаль, надто часто не втрапляла в ноти. Після того, як батько вигнав її, Вправлятися на задні подвір'я, а потім сусідські собаки почали вити на знак протесту, вона нарешті покинула трубу назавжди. Навіть вона визнавала, що голий ентузіазм і сильні легені не можуть компенсувати фантастичну бездарність. Відтоді музика означала для неї не набагато більше, ніж білий шум у ліфті чи калантання басових нот в автомобілях на вулиці. Рідсулі була всередині концертної зали на розі Гантінгтон і Мас-Ейн – лише двічі за все життя, і обидва рази у складі екскурсійної групи старшокласників, яких приводили послухати репетиції Бостонського симфонічного оркестру. 1990 року було додано крило Коєн. Цей зал Рідсолі ніколи ще не відвідувала, а тепер вони з Фростом увійшли в нове приміщення, і вона була здивована тим, який там сучасний інтер'єр – це була вже не та скрипуча і темна будівля, яку пам'ятала з дитинства. Вони показали посвідчення немолодому охоронцеві, який, клацнувши своїми кифозними хребцями, сів трохи пряміше, упевнившись, що ці двоє відвідувачів прийшли з відділу розслідування вбивств. «Ви в справі гентів?» – запитав він. «Так, сир», – сказала Ріцолі. «Який жах, просто жах». Я бачив їх минулого тижня, коли вони щойно приїхали в Бостон. Вони зазирнули сюди подивитися залу. Він похитав головою. Таке миле подружжя. Ви були на чергуванні того вечора, коли вони виступали? Ні, мем. Я тут працюю лише в день. О п'яті маю їхати забирати дружину з денного стаціонару. Вона потребує нагляду 24 години на добу. Забуває газ вимкнути і таке інше. Раптом урвавши, він почервонів. Гадаю, ви тут не для того, щоб мої балачки слухати. Ви до Евелін? Так, де її кабінет? У кабінеті її немає. Кілька хвилин тому я бачив, як вона пішла до концертної зали. Там репетиція? Ні, мем. тут зараз міжсезоння. Наш оркестр поїхав у Тейнглуд на літо, а тут лише декілька гастролерів. То ми можемо пройти просто до концертної зали? Мем, ви маєте посвідчення. Я так розумію, що ви можете пройти куди завгодно. Вони не одразу помітили Евелін Петракас. Коли Ріцолію ввійшла до напівтемної на зали, вона спочатку побачила лише безліч, безліч порожніх крісел, які амфітеатром спускалися до освітленої зали. Детективи пішли про, про, по проходу на світло. Дерев'яна підлога потріскувала в них під ногами, наче палуба старого корабля. Вони вже підійшли до сцени, аж тут їх тихо покликали. «Вам чимось допомогти?» Мружучи від світла, Ріцолі обернулася до темної частини зали. «Міс Петракас?» «Так, я детектив Ріцолі, а це детектив Фрост. Чи можемо ми поговорити з вами?» «Я тут, на горі». Вони пробралися на верхній ряд до неї. Евелін не підвелася зі свого крісла. Вона сиділа непорушно, ніби ховаючись від світла, коли двоє детективів сіли поруч, вона похмуро кивнула. Я вже говорила з поліцією минулого вечора, сказала Евелін. Із детективом Сліпером? Так, гадаю, так його звали. Немолодий чоловік, доволі милий. Мені казали, що я маю дочекатися якихось інших детективів, але я не могла просто не могла далі залишатися в тому будинку. Вона подивилася на сцену, немов би зачарована невидимою для інших виставою. Навіть у цій напівтемряві Рідсолі бачила, що це симпатична жінка років сорока з ранньою сивиною в темному волосі. «Я мала все владнати тут», – сказала Евелін, – відшкодування квитків і таке інше. А тоді почали з'являтися репортери – я мала вийти і розбиратися з ними. Вона втомлено розсміялася. Вічно я маю гасити пожежі, така моя робота. А на якій ви посаді, міс Петрокас? запитав Фроз. Офіційно вона знизила плечима. Координатор програм виступу для гастролерів. Це означає, що під час їхнього перебування в Бостоні я відповідаю за їхній гарний настрій і добре здоров'я. Просто неймовірно, якими безпорадними вони інколи бувають. Вони ціле життя проводять на репетиціях і в студіях. Реальний світ – загадка для них. А я раджу їм готелі, організовую для них трансфер з аеропорту, замовляю кошики з фруктами їм до кімнати. Усілякі послуги. Я завжди маю бути на зв'язку. «Коли ви познайомилися з гентами?» – запитала Ріцоль. «Наступного дня після того, як вони пробули до Бостона». Я заїхала по них. Таксі виклик... викликати вони не могли, бо футляр для віолончелі Алекса потребує забагато місця і обережного ставлення, а я маю позашляховик зі складеним заднім сидінням. Поки вони були тут, ви їх возили містом? Лише з дому до концертної зали і назад. Рідсолі зазирнула у свій записник. Я так розумію, що будинок у Біконгілі належить Крістоферу Гарму, члену Ради. Він часто запрошує музикантів. Улітку, коли їздить до Європи, для них це набагато краще, ніж готель. Містер Гарм шанує класичних виконавців. Він знає, що вони добре подбають про його будинок. А інші гості містера Гарма колись скаржились на які-небудь проблеми. Проблеми? Зловмисники, грабіжники, події, які завдавали дискомфорту. «Це Біконгіл, детективи!» – похитала головою. Евелю. «Спокійнішого місця водії шукати. Я знаю, що Алексу і Каренні там подобалося. Коли ви востаннє бачили їх?» Евелін проковтнула слину і тихо сказала. «Вчора, коли знайшла Алекса. Живими, міс Петрокас? Отак. Зніяковіло розсміялася Евелін. «Я мала зрозуміти, про що ви запитуєте», – вона похитала головою. «Навіть не знаю, чого я приїхала сьогодні на роботу. Мабуть, просто не могла лишатися вдома». «Коли ви востаннє бачили їх?» – наполягала Ріцолі. Тепер Евелін відповіла більш упевненим голосом. «Позавчора, після їхнього виступу, я відвезла їх у Біконгіл. Було десь по одинадцятій». Ви просто висадили їх з машини чи зайшли до будинку разом з ними? Я висадила їх перед будинком. Ви бачили, як вони зайшли всередину? Так. І вас вони не запросили? Думаю, вони просто втомилися. А ще їм було трохи сумно. Чому? Вони дуже чекали на цей виступ у Бостоні, але людей прийшло не так багато, як вони думали. А ми вважаємося музичним містом. Якщо ми тут не зібрали повної зали, то які надії вони могли покладати на Детройт або Мемфіс. Евелін сумовито подивилася на сцену. «Ми динозаври-детективи», – так сказала Карена в машині. «Хто тепер любить класичну музику?» Молодь переважно дивиться кліпи, а там люди трусять металевими заклепками у своїх обличчях. Нічого, крім сексу, блискіток і дурнуватих костюмів. І чого цей співак у кліпі висолоку язика? До чого тут музика? Абсолютно ні до чого. Відразу оживився Фрост. Знаєте, міс Петракас, ми з дружиною днями саме про це і говорили. Еліс любить класичну музику. Дуже любить. Щороку ми купуємо сезонний абонемент. Тоді боюся, що ви теж динозаври. Сумовито посміхнулася йому евелі. Коли вони вже збиралися йти, Рідсолі помітила глянцеву програму, яка лежала поруч на кріслі. Нахилившись, взяла її. «Тут є генти?» – запитала вона. «На п'ятій сторінці», – відповіла Евелін. – «там їхні фото». Рідсолі побачила фотографію двох закоханих. Карена тендітна і елегантна у чорній сукні з одним оголеним плечем дивилася у веселі очі свого чоловіка. Її обличчя, обрамлене темним, ніби і волоссям, світилося. Олександр похлоп'ячому всміхався їй, і світлі пасма спадали йому на чоло. «Вони були дуже гарні, правда?» – тихо сказала Евелін. «Знаєте, якось дивно вийшло. Я так і не мала нагоди поспілкуватися з ними по-справжньому, але знала їхню музику, слухала їхні записи, бачила живе виконання». Можна багато сказати про людину, просто слухаючи, як вона грає. І мені запам'яталося, як ніжно вони грали. Думаю, саме так я описала б їх. Дуже ніжні, дел... делікатні люди. Рідсолі подивилася на сцену і спробувала уявити собі Карену і Олександра у вечір їхнього останнього виступу. Як мерехтіли їх темне волосся, як блищала його віолончель, Їхня музика, мов, дует голосів, які співають одне для одного. «Ви казали, що того вечора вони були розчаровані», – зазначив Фрост. «Так. Скільки людей було в залі?» «Гадаю, ми продали десь 450 квитків, 450 пар очей, спрямованих на сцену», – подумала Ріцолі, «На сцену, де закохані купалися у світлі». «Які почуття вони пробудили в слухачів?» Насолоду музикою і гарним виконанням, радість від погляду на двох закоханих, а може інші, кемні емоції вирохнулися в серці когось, хто сидів у цій, такій залі. Голод, заздрощі, напоїне гіркотою прагнення заволодіти власністю іншого чоловіка. Рідсолі знову поглянула на фото подружжя. Тебе привернула краса цієї жінки чи їхні кохання? Рідсолі пила каву без молока, втупившись у теки зі справами покійників. Річард і Гейт Ігори, рахітична жінка, Олександр Гент і чоловік з літака. Його вже не вважали жертви вбивства, але справа все одно висіла на ній. Мертвих завжди важко позбутися. Нескінченний потік трупів, кожен з яких вимагав її уваги. І кожен прагнув розповісти власну моторошну історію. Варто лише було Рідсолі копнути трохи глибше і витягнути на поверхню їхні кістки. І вона встигла викопати стінки, що всі ці покійники вже починали мішатися в її голові, наче скелети в братській могилі. Коли о півдні зателефонували з ДНК лабораторії, Ріцолі рада була бодай на деякий час відірватися від цієї купи документів, які німим докором лежали на столі. Вона підвелася з робочого місця і попрямувала до південного крила. ДНК-лабораторія була розташована у с 253 Криміналіста, який її викликав, звали Вальтер де Грут. Бачачи Ритсолі, цей блідий голландець із відстороненим обличчям майже завжди супився. Вона зазвичай приходила для того, щоб в'їдливими чи улесливими словичками якомога швидше видобути з нього замовлений ДНК-профіль. Однак сьогодні він широко всміхнувся їй. «Я провів авторадіографію», – сказав криміналіст. «Ось плівка». Під час авторадіографії використовують плівку чутливо до радіоактивного випромінювання, щоб виявити схему розташування фрагментів ДНК. Дегруд зняв плівку із сушарки і прикріпив до негатоскопа. Згори вниз – втягнулися паралельні ряди чорних позначок. Тут ми бачимо профіль ВКТП. Це варіативна кількість тандемних повторів. Я взяв ДНК з різних наданих вам зразків і відокремив фрагменти за допомогою різних локусів. Це не гени, а повторювані ділянки ланцюга ДНК. Хороші ідентифікаційні маркери. А що це за доріжки? Що вони означають? Перші дві – ліворуч, контрольні. Найперше – це стандартний маркер довжини ДНК, щоб ми могли оцінити відносні позиції для різних зразків. Друге – ще один контрольний зразок. Третя, четверта і п'ята – це, звісно, фрагменти зразків, походження яких нам відоме. Про які зразки йдеться? Третій це підозрюваний Джої Валентайн, четвертий доктор Ігр, п'ятий місіс Ігер. Ріцолі зупинилася на п'ятому зразку, намагаючись якось умістити у своїй голові думку про те, що перед нею фрагмент плану, за яким було створено Гейл Ігер, що людську істоту, унікальну у своєму від обертонів сміху до відтінку білявого волосся можна розкласти на ланцюжки темних цяток. Вона не бачила в результатах цього авторадіографічного дослідження нічого живого. Нічого від жінки, яка кохала свого чоловіка і оплакувала покійну матір. Невже ми лише ланцюжки хімічних сполук? Де на орбіті цієї подвійної спіралі душа? Джин оглянула на дві останні доріжки. «А що ми маємо тут?» – запитала вона. «Ці зразки не ідентифіковано». Шостий узято зі сперми, яка залишилася на килимі ігерів. Сьомий – зі свіжої сперми, яку знайшли у вагінальній пробі гейл-ігер. З вигляду два останні зразки однакові. Саме так, вони належать одній людині. І як ви можете побачити, це не доктор-ігер і не містер-валентайн. Все з усією очевидністю доводить, що сперма належить не містеру-валентайну. Ріцулі дивилася на неіндифіковані зразки, генетичні відбитки монстра. «Це ваш підозрюваний», – сказав Де Грут. «Ви телефонували в Кодіс? Можна якось умовити їх швидше працювати наш запит?» Йшлося про об'єднану базу даних ДНК. Там зберігалися генетичні профілі тисяч засуджених правопорушників, а також профілі неіндифікованих трупів з усієї країни. Власне, саме тому я і запросив вас зайти». Я надіслав їм ДНК з плями на Килимі ще минулого тижня. Тоді, може, за рік матимемо відповідь, – зітхнула Рецолі. Ні, щойно телефонував Агендін. Дін. У базі даних кодіст немає ДНК нашого підозрюваного. Вам повідомив про це Аген Дін? – здивовано перепитала Рецолі. Мабуть, він накрутив їм хвоста. Скільки тут працюю, ніколи не бачив, щоб у кодіст так швидко обробили запит. А ви отримали підтвердження безпосередньо з Кодіс? Та ні, спохмурнів Дегруд. Я думав, що агент Дін, зателефонуйте їм, будь ласка, я хочу отримати підтвердження. А що, є сумніви в надійності агента Діна, ми просто пересвідчимося гаразд? Вона знову поглянула на негатоскоп. Якщо його справді немає в Кодіс, тоді на вашому полі на вигравець детективи або хтось, кому вдалося залишитися невидимкою для системи. Ріцолі розпачливо дивилася на ланцюжок темних позначок. «Ми маємо його ДНК», – думала вона, – «його генетичний профіль, але не знаємо його імені». Ріцолі вставила диску-програвач і впала на канапу, витираючи рушником мокре волосся. Із колонки полинули глибокі ноти сола на віолончелі. Вони розливалися, мов Топлений шоколад. Ріцолі не полюбляла класичної музики, але й купила в сувенірній крамниці при концертній залі диск із ранніми записами Алекса Гента. Якщо вже вона мала дізнатися все про його смерть, то із його життям мусила ознайомитися. А його життя складалося переважно з музики. Смичок торкався струн, видобуваючи мелодію «Сюїти номер один Баха». Ноти здіймалися й опадали, наче морські хвилі. Це записали, коли Генту було лише 18. Він сидів у студії, у його пальцях розганялася кров, коли він стискав смичок. А тепер ці бліді задубілі руки лежали в холодильнику в морзі. Змовкла їхня музика. Ріцолі була на аутопсії та зауважила, які в нього витончені довгі пальці. Вона уявляла собі, як вони літають уздовж віолончелі. Ці руки могли їй з простого поєднання дерева і струн видобути такі глибокі звуки. Це здавалося дивом. Вона взяла обкладинку диска і уважно подивилася на фотографію Олександра Гента. Він тоді був іще зовсім юнаком, стояв, потупивши погляд і обійнявши лівою рукою вигін своєї віолончелі. Отак він колись обійматиме дружину, Карену. Рицолі шукала диск, на якому вони грали б дуетом, але всі записи їхніх спільних виступів було розпродано. Залишався Алекс, самотня віланчель, яка кличе свою кохану. Де зараз його кохана? Жива і змучена, охоплена страхом смерті? А може перейшла майже болю і вступила в першу стадію розпаду? Задзвонив телефон. Рідцолі вимкнула програвач і взяла слухавку. «Отже ви вдома?» – сказав Корсак. Забігла декілька хвилин тому душ прийняти. «От, я декілька хвилин тому якраз і телефонував. Ви не відповідали. Мабуть, не почула. Що сталося? Це я у вас хотів запитати». Щойно матимемо інформацію. Я вас першого повідомлю. Ага, сьогодні ви мені зателефонували бодай раз». «Я мав дізнатися про ДНК Джоя Валентає від хлопців з лабораторії?» «Я не мала можливості вам розповісти. Цілий день кручуся мов та білка. Не забувайте, що це я дав вам доступ до цієї справи. Я не забуваю. Знаєте, уже минуло годин п'ятдесят, відколи він викрав Карину Гент», – сказав Корзек. «І вона мертва вже, мабуть, кілька днів», – подумала Рецолі. «Але на її смерті він не зупиниться». Це лише посилить його апетит. Він дивитиметься на її тіло і бачитиме об'єкт свого бажання. Людину, яку може контролювати. Вона йому не опирається. Холодна, пасивна плоть, яка підкоряється всім його принизливим потребам. Ідеальна коханка. Ріцолі знову тихно, тихо ввімкнула музику. Віолончель Олександра наповнювала кімнату своїми сумними чарами. Вже я розуміла, до чого веде Корсак і чого він хоче, але не знала, як йому відмовити. Вона підвелася з канапи і вимкнула програвач. Навіть коли запала тиша, здавалося, що Вілончель усе ще грає. «Якщо все буде, як минулого разу, то сьогодні вночі він привезе туди її тіло», – сказав Корсак. «Ми на нього чекаємо. То я в команді чи ні? У нас уже достатньо людей. А я? Вам не потрібна ще одна ртушка?» Ми вже розподілили позиції. Слухайте, я вам зателефоную щойно. Ми... Засуньте свої, я вам зателефоную. Знаєте, куди? Я не буду сидіти біля телефону, наче стара діва, яку пообіцяли запросити на побачення. Я знаю цього вбивцю, вбивцю довше, ніж ви. Довше, ніж будь-хто взагалі. Як воно, коли хтось ламає всі ваші плани? Коли вас не пускають затримати цю падлюку? Подумайте про це. Рідсолі подумала, і вона зрозуміла, який гнів пожирає зараз корсика. Розуміла, краще, ніж будь-хто, адже сама часто опинялася в такій ситуації. Її відсували в тінь, і вона з гіркотою спостерігала, як інші виходять на сцену і святкують перемогу. «Я виїжджаю», – сказала вона, глянувши на годинник. «Якщо хочете приєднатися до мене, зустрінемося вже там». «Де ваша засідка?» На парковці, через дорогу, від ігрового майданчика. Можемо зустрітися на полі для гольфу. Буду. О другій ночі в Стоні Брук повітря було густе й мокре, наче юшка. Рідсолі з корсаком сиділи в її автівці, припаркованій біля густих кущів. Звідси вони могли бачити всі машини, які від'їжджали до цієї зони зі сходу. Ще декілька машин було розставлено вздовж. Але й Енекін – головної транспортної артерії, яка з шляхом пролягала через усю територію парку. Будь-яку автівку, яка з'їхала б з дороги і зупинилася біля хащі, одразу б оточили б з усі біч машини поліцейських. У такій пастці будь-яка машина мала потрапити в глухий кут. Ріцолі в курці обливалася потом, вона опустила вікно – і вдихнула запах упалого листя і вогкої землі, запах лісу. «Комарі налетять!» – поскаржився Корсак. «Мені дихати нема чим, тут сигаретами пахне. Я лише одну закурив, і запаху не відчуваю. Курці ніколи не відчувають запаху. Слухайте, ви на мене весь час визвіряєтеся», – сказав він. «Якщо я щось не так зробив, то порозуміймося». Рідцолі дивилася на темну дорогу. Жодної машини не було видно. «Річ не у вас», – сказала вона. «Тоді у кому?» – вона не відповіла. «А, знову Дін». І з розумінням у голосі пробурчав Корсик. «Що він скоїв цього разу?» «Кілька днів тому поскаржився на мене Маркету. Що сказав? Що ця справа не для мене, що я, мабуть, потребую психологічної допомоги, бо маю, бачите, невирішені проблеми». Це він про хірурга? А ви як думаєте? От придурок. А сьогодні я дізнаюся, що ми отримали миттєву відповідь із кодіс. Такого раніше не бувало. Дінові варто лише пальцями кляцнути і всі навколо починають бігати. Хотіла б я знати, що він тут робить. Ну такі вже вони, ці федерали. Вони кажуть, що інформація – це влада. От і приховують від нас інформацію, бо вдають із себе мачу. Ми з вами лише пішаки для містера, трясця б його бонда. Це ви плутаєте ФБР із ЦРУ. ФБР, ЦРУ, знизав він плечима. Усі ці абеткові контури мають купу секретів. Це третій, третій, затріскотіла рація. Бачимо машину, седан нової моделі прямує на південь по Енекін. Ріцолі напружилася, очікуючи відповіді іншої команди. З наступної машини озвався голос Фроста. Другий. Бачимо його. Їде далі на південь. Здається, не збирається гальмувати. За кілька секунд відповіла п'ята команда. П'ятий. Він щойно проїхав через нашу територію на Болд-Нод-Роунд. Виїжджає з парку. Не наш клієнт, подумала Рецолі. Навіть у цій пізній порі Поеники не їздили люди. Вона вже втратила лік усім відстеженим машинам. Забагато хибних тривог поміж довгих інтервалів нудьги. Весь адреналін вигорів, і тепер від солі поринала в ступор, спричинений браком сну. Розчаровано зітхнувши, вона відкинула голову. Крізь переднє скло віднілася чорна хаща, в якій лише де-не-де спалахували світляки. «Ти, паскуду!» – пробормотіла вона. «Іди до мами!» «Кави хочете?» «Так, дякую». Корсак налив її зі свого термоса. Кава була міцна, гірка і жахлива на смак, але від солі все одно її випала. «Сьогодні я постарався. Подвійна порція фольгерса. Це вдихне життя у ваше тіло. «Гадаю, я вже достатньо випала. Хай би в мою голову життя повернулося». Ріцолі подивилася на хащу, де в темряві пріло листя і нипали тварини, зубасті тварини. Вона пригадала погризані рештки рахітичної жінки і подумала про єнотів, які жують ребра, про собак, які ганяють черепи, мов м'ячі. Вона дивилася на цей ліс і являла собі аж ніяк не бембі. «Я навіть говорити про Гойта більше не можу», – сказала Ріцолі. «Варто мені вимовити це ім'я, і люди починають дивитися на мене із жалістю. Вчора я намагалася провести паралель між хірургом і нашим новим убивцею, і бачила, що думає дів. У неї в голові лише хірург. Він вважає мене одержимою. Хто зна? Може, так і є?» – зітхнула вона. «Може, тепер так буде завжди?» «Бачитиму на кожному місці злочину його руку. Всі злочинці матимуть його обличчя». Вони поглянули на радіо, з якого пролунав голос диспетчера. «Незаконне проникнення на територію кладовища Fairview. Є, є хтось поблизу?» Ніхто не відповідав. Диспетчер повторив. «Прохання перевірити кладовище Fairview. Незаконне проникнення на територію. Команда 12, ви там?» «Команда 12, 1040, Рівер Стріт, код 1». Не можемо перевірити кладовище. «Ясно. Команда 15, що у вас?» «Команда 15, весь Роксбері. збери. Усе ще ситуація 6. Люди не розходяться. За нашими оцінками, зможемо дістатися кладовище за півгодини годину, не раніше. Є хтось вільний?» – запитав диспетчер, розсилаючи радіохвилі по всіх доступних патрульних машинах. «Тейплей суботньої ночі». Рутинна перевірка території кладовища не була пріоритетною. Мертвим байдуже до підлітків хуліганів або парочок, які шукають усамітнення. Копи мають перш за все захищати живих. Тишу порушив один із учасників засідки. Це п'ятий. Ми на Алеї Еникін. Кладовище фервію зовсім поруч. Рідсолі натиснула кнопку зв'язку. П'ятий це перший, кинула вона. Ви покидаєте свою позицію, прийом. «У нас п'ять машин на позиціях, кладовище в нас не в пріоритеті». «Перший – усі зараз не в викликах», – сказав диспетчер. «Зможете виділити одну машину?» «Ні, у мене всі мають лишатися на своїх позиціях. П'ятий – прийом». «Зрозумів, лишаємося на позиції. Диспетчером ми не зможемо перевірити кладовище». Рецолі роздратовано видихнула. Можливо, завтра на неї скаржитимуться, але вона не могла поступитися жодною машиною заради якоїсь буденної перевірки. «Не сказав би, що в нас тут купа роботи», – озвався Корсак. «Коли стане гаряче, все закрутиться, я не дозволю порушувати план. Знаєте, та штука, про яку ми говорили, про вашу одержимість, не треба зараз про це. Не буду, не буду, бо ще в голову мені відкусите». Він штовхнув двері. «Ви куди?» «Відлити». «На це треба дозвіл?» Я просто запитала. «Кава рветься на волю». «Нічого дивного. Вашою кавою можна було б чавун пропалювати». Він вийшов з машини і пішов у кущі, на ходу вже тягнучись до пояса штанів. Заходити за дерево він не став, просто зупинився в кущах. Ріцоля відвернулася, щоб не дивитися на це. У кожному класі є дитина, якою всі гидують, і Корсик явно був із тих. Хлопчик, який прилюдно колупається в носі, смачно відригує і ходить у сорочці з плямами від їжі. У цієї дитини пухкі й вологі руки, і за всяку ціну ви уникаєте дотику до них, бо боїтеся, що на вас переповзуть воші. Ритсолі відчувала до Корсика огиду і водночас жаль. Поглянувши на каву, яку їй він налив, вона вихлюпнула рештки у вікно. Її сполохало нове потріскування радіо. На схід до Дедгем рухається машина, схожа на таксі. «Таксі о третій ночі?» – перепитала Ріцолі. «Це те, що ми бачимо. Куди воно прямує зараз?» «Щойно повернула на північ, на Енекін. «Другий!» – звернулася Ріцолі до наступного загону. «Другий!» – озвався Фрост. Так, ми його бачимо, щойно проїхав повз нас. Він помовчав, помовчав, пригальмовує, додав Фрост, раптом напружившись. Що робить зараз? Схоже, зупиняє машину. Де? кинула Ріцолі. На парковці. Він щойно заїхав на парковку біля лісу. Він тут стає гаряче, прошепіла вона у вікно до Корсака. Прилаштовуючи на собі портативний переговорний пристрій. І, поправляючи навушник, ріцолі відчувала, як кожен нерв співає від збудження. Корсак застібнув штани і поліз назад в машину. Що тут, що? Зенакін щойно з'їхала машина. Другий, що там зараз? Ніхто не виходить, фари вимкнено. Ріцолі нахилилася, притискаючи навушник до голови. Минали секунди, ніхто не озивався, очікуючи на наступний рух підозрюваного. Він перевіряє територію, пересвідчується, що продовжувати безпечно. «Рідсолі, вам вирішувати!» – сказав Фрост. «Затримуємо його!» Вона вагалася, аналізуючи можливості. Не хотілося занадто рано виказувати їхню пастку. «Чекайте!» – сказав Фрост. Він щойно знову увімкнув фари. «О, чорт! Він заткує! Передумав!» «Він вас помітив? Фросте, він вас помітив?» Не знаю, він знову виїхав на Енакін, прямує на північ. Ми сполохали його. Протягом долі секунди перед нею постало очевидне єдине можливе рішення. Усім підрозділом різко кинула вона у переговорний пристрій. Оточити його негайно. Вона завела двигун і натиснула на газ. Закрутилися колеса, лишаючи борозни на м'якій землі і в палому листі. Переднє скло зачепили декілька гілок. Вона чула, як члени її команди блискавично перемовляються. Вдалині завили сирени. Це третій. Ми заблокували північний виїзд з Зеники. Другий переслідуємо. Таксі вже близько. Водій пригальмовує. Оточіть його, оточіть. Не намагайтеся його затримати без підкріплення, наказала Ріццоль. Дочекайтеся підкріплення. Зрозумів, машина стоїть. Лишаємося на позиції. Рідсолі зупинила свою автівку серед скупчення патрульних машин на Енекін. Коли вона вийшла, її на мить засліпили спалахи блакитного світла. Сплеск адреналіну накрутив усіх. Вона чула в голосах цих чоловіків напруження, яке от-от могло перерости в насильня. Фрост рванув передні дверцята, і на голову водія одразу було наставлено п'ять пістолетів. Так стиск. Розгублено блимав, по його обличчі металися блакитні блиски. «Виходьте з машини!» – наказав Фрост. «Що? Що я накоїв? З машини!» Цієї ночі адреналін лився рікою, і навіть барі Фрост перетворився на людину, здатну налякати. Таксис повільно вийшов, високо тримаючи руки. Варто було йому ступити на землю, його розвернули і притиснули обличчям до капота. «Що я накоїв?» – прокричав він, поки Фрост обшукував його. Назвіться, сказала Ріцолі. «Я не розумію, що відбувається. Ім'я – Віленський!» – розкигли він. «Вернон Віленський!» – Віленський, підтвердив Фрост, роздивляючись його посвідчення особи. «Білий, 55-го року народження». «Збігається із прізвищем на ліцензії», – сказав Корсак, який зазирнув машину. Рідсоля підвела голову, мружачись від світла фар. Наближався якийсь автомобіль. Навіть у третій ночі тут їздили, а тепер, коли дорогу перегородили патрульні машини, скоро по обидва боки затору почнуть зупинятися машини. Вона знову подивилася на таксиста. Схопивши його за комір, повернула обличчям до себе і посвітила ліхтариком в очі. Перед нею стояв немолодий чоловік. Ріденькі біляве волосся, скуйовдилося. У різкому світлі шкіра мала нездоровий відтінок. Не таким вона уявляла обличчя злочинця. Вона стільки разів дивилася в очі зла, що вже її лік втратила. І в її пам'яті лишилися обличчя всіх, хто належав до раси чудовиськ. Цей переляканий чоловік до її галереї не пасував. «Що ви тут робите?» «Містер Віленський», – запитала вона. «Я просто, просто приїхав забрати пасажира». «Якого пасажира?» «Я їхав на Енекін за викликом. Той чоловік сказав, що в нього бензин закінчився». «І де він?» «Не знаю. Я зупинився там, де він сказав. А його там не було. Це все якась помилка. Будь ласка, зателефонуйте моїй диспетчерці. Вона все підтвердить». «Відкрите багажник», – сказала Рідсолі Фросту. Уже коли обходили автомобіль, у животі розлився неприємний холодок. Вона спрямувала свій меглайт у багажник. Добрих п'ять секунд вона дивилася в цю порожнечу, і огидне відчуття у животі розросталося до справжньої нодоти. Рідсолі натягнула рукавички. Її обличчя заливала гаряча хвиля сорому. В грудях бракувало повітря. Вона смикнула за сірий килимок і, і побачила запасну шину, Дом крад і декілька інструментів. Рідсоля почала знову смикати за килимок, тягнучи його далі, скерувавши весь гнів на те, щоб вирвати його з машини і знайти всі схованки, які під ним могли бути. Вона, мов божевільна, хапалася за надією знайти бодай щось. Коли з багажника вже не було, щоб викинути, і лишився голий метал, вона стояла і мовчки дивилася у порожнечу – відмовляючись бачити очевидну, невідворотну реальність, яка полягала в тому, що вона облажалася. Пастка. Простісінька пастка, щоб відволікти нас. Але від чого? Відповідь прийшла блискавично, Озвалися їхні радіо. Ситуація 10.54. 10.54. Кладовище Fairview усім патрульним – 10.54 – кладовище «Фейерв'ю». Фрост зустрівся з нею поглядом. Їх обох вразила страшна здогадка. 10.54 – це кодове позначення убивства. «Лишайтеся біля таксі», – наказала вона Фросту, підаючись до своєї машини. Із цього затору найлегше виїхати і розвернутися було саме їй. Пролазячи на водійське сидіння і обертаючи ключ, вона осипала прокльонами власну дурість. Агов. крикнув Корсик. Агов. Він біг поруч із машиною, гамселячи по дверцятах. Від солі пригальмувала, ледь давши йому час залізти в машину і захряснути дверцята. А тоді так втопила педаль газу, що Корсака розмазала по спинці крісла. Якого дідька ви робите? прокричав він. Замовкніть. Ви що, збиралися мене залишити? Наче я тут. «Автостопом подорожую? Століть пельку!» Він перекинув через плече пасок безпеки і застібнув його. Навіть крізь голоси, які перемовлялися в радіо, вона чула його хрипке дихання, що ледь пробувалося крізь забиті слизом носові пазухи. «Перший, беру ситуацію 1054», – сказала вона диспетчеру. «Де ви зараз?» Енекін щойно проїхала через перехрестя із Тертпоунт. Буду на місці менше, ніж за хвилину. Тоді ви прибудете перша. Ситуація. Можливо, 10-58. Інших даних немає. Злочинець озброєний і може становити небезпеку. Права нога Ріцолі приросла до педалі газу. Вона й не счулася, як доїхала до ферв'ю. Шини вискнули на повороті. Ріцолі ледве змогла втримати кермо. Фух, видихнув корса, коли вони мало не заблокували в насипі на узбіччі. Ковані ворота стояли розчахнуті, вона заїхала всередину. На кладовищі було темно, у світлі фар виднілися лише трава і надгробки, які біліли, наче вискалені зуби. За сотню ярдів від воріт стояла машина приватної служби безпеки. Водійські дверцята було відчинено, світло всередині ввімкнено. Ріцулі зупинила машину і вийшла, уже намацуючи зброю, і навіть не помітивши цей доведений до автоматизма рефлекс. Надто багато всього іншого напосілося на неї. Запах недавно скошеної трави і вологої землі, клатання власного серця в грудях і страх. Обмацуючи поглядом темряву, вона відчувала крижаний укол страху. Їм улаштували пастку із таксі – Отже, і тут могла бути пастка – кривава гра, в якій вона брала участь, не розуміючи правил. Ріцолі прикипіла до місця, помітивши тінь під меморіальним обеліском. Спрямувавши туди свій ліхтарик, вона побачила скорчене тіло охоронця. Підступивши до нього, відчула запах крові. Іншого такого запаху не існує. Він запустив примітивні реакції в її мозку. Ріцолі опустилася на траву. Мокрою ще теплої крові. Корсик йшов одразу за нею, також присвічуючи собі ліхтариком. Вона чула шум його дихання. Коли йому було важко, він завжди починав похрипувати. Охоронець лежав обличчям униз. Рідсолі перевернула його на спину. Господі, скрикнув Корсик, відсахнувшись так різко, що світло його ліхтарика метнулось вгору. Ліхтарик у руках Ріцолі також затремтів, коли вона побачила, що голову майже відрізано. Серед м'яса виднілися шматки хрящів. Цей чоловік явно помер. Нічим йому вже не зарадити. Голова ледь тримається. Темряву прорізали блакитні спалахи, складаючись у сюрреалістичний калейдоскоп, який наближався до них. Ріцолі підвелася. Просякнуті кров'ю штани прилипали до колін. Вона примружилася від світла патрульних машин, потім відвернулася, вивчаючи темні глибини кладовища. Тієї миті, коли Темряву прорізав один із променів світла, на її сітківку нашарувався образ – постать, яка пробирається між могил. Це видіння промайнуло лише на долю секунди, а наступний спалах світла вихопив із Темряви лише море гранітних і мармурових надгробків. «Там хтось рухається. Справа попереду», – сказала вона Корсаку. «Ніхрена не бачу». Вона подивилась уважно і знову побачила цю постать, яка спускалася схли... схилом під прихисток дерев. Замитіріцолі зірвалися з місця і розпочався біг із перешкодами в лабіринті надгробків. Її кроки порушували спокій мертвих. Корсак кинувся за нею. Він пихтів, наче акордеон але витримати її темп не міг. За кілька секунд вона засталася віч навіч із темрявою. Ноги самі відштовхувалися від землі і мчали її вперед на шаленій, живленій адреналіном швидкості. Вона майже добігла до дерев, біля яких востанні промайнув той силует, але зараз там нічого не вирушилося. Темрява була однорідною. Рід солі сповільнилися, її погляд метався довкола, намагаючись уловити бодай найменший рух. Хоча тепер вона стояла непорушно, пульс пришвидшився від страху. Від усвідомлення, що він десь близько, холод розтікався по шкірі. Він стежив за нею, однак вона не хотіла вмикати ліхтарик, щоб не виказати, де саме стоїть. Тріснула гілка, і ріцолі вмить повернулися праворуч. Обриси дерев стояли перед нею суцільною чорною завісою, Крізь шум власного дихання і серцебиття вона чула, як шародить листя і ламаються сухі гілки. Він йде до мене. Вона припала до землі, наставивши зброю на темряву. Нерви напнулися, мов ладні порватися струни. Кроки раптом стихли. Тоді вона схопила Меглайт і посвітила просто вперед і побачила його. Він стояв серед дерев, огдян одягнений усе чорне, і, потрапивши у промінь світла, відсахнувся, піднісши руки до очей. «Ані руш!» – крикнула вона. «Поліція!» Чоловік заумер, напівобернувши обличчя. Його рука зупинилася в повітрі. «Я зніму окуляри», – тихо сказав він. «Ні, сволота, ти стоятимеш непорушно і не рипатимешся!» «А потім що, детективи Ріцолі, обміняємося посвідченнями? Обшукаємо одне одного?» Вона здивовано подивилася на нього, опізнавши раптом цей голос. Гебріел Дін повільно і обережно зняв окуляри і розвернувся до неї. Вона світила йому просто в обличчя, отже він не міг її бачити, а вона бачила його добре, і вираз обличчя був спокійний і зосереджений. Вона пробігла променем ліхтаря по його тілі, помітила пістолет на поясі, а в руках окуляри нічного бачення, які він щойно зняв. «Містер трясця б його бонд», – пригадалися їй слова Корсака. Дін ступив крок до неї. Вона вмить звела зброю. «Не рухайтеся!» «Спокійно, Ріцолі! Нема причин дірявити мені голову! Нема!» Я просто хочу підійти ближче, щоб ми могли поговорити. Ми можемо поговорити на цій відстані. Він подивився на моготіння блакитного світла патрульних машин. Як ви думаєте, хто повідомив про вбивство? Ріцолі стояла непорушно, не опускаючи зброю. Подумайте головою, детективи. Гадаю, ви це вмієте. Він підступив іще на крок. Не рухайтеся, чорт забирай. Гаразд. Він підвів руки і тихо повторив. Гаразд. Що ви тут робите? Те саме, що й ви. Тут гаряче. Звідки ви знали? Ви повідомили про вбивство. А звідки саме дізналися, що тут убили людину? Я не знав. Ви просто проходили повскладовище і знайшли труп? Я чув, як диспетчер говорить про незаконне проникнення на кладовище Фейервю. І... І я подумав, чи це не наш злочинець. Ви подумали? Так. У вас мала бути дуже вагома причина так думати. Інстинкт. Що ви мелите? Ви тут добре підготувалися до нічної спецоперації, а я маю повірити, що ви просто собі вирішили подивитися, хто лазить по кладовищах? Я покладаюся на свої інстинкти. Комп'ютера в голові у вас немає? Детективи, ми гаємо час. Або заарештуйте мене, або працюємо разом. Я схиляюся до першого. Він незворушно дивився на неї. Надто багато він замовчував. Надто багато секретів вона б не змогла з нього видобути. Не тут і не зараз. Зрештою опустила пістолет, але не сховала його в кобуру. Аж такої довіри Гебріел Дін у неї не викликав. Якщо першим тут опинилися ви, що ви бачили? «Я знайшов охоронця з уже перерізаним горлом. З його машини я повідомив поліцію. Кров була ще тепла. Я думав, що наш підопічний може бути неподалік, і пішов його шукати. Поміж дерев?» – фиркнула вона. «Інших машин я поблизу не бачив. Ви знаєте, які тут найближчі райони, детективи?» «Дегмен на сході, Гайд-парк на півночі і півдні», – пригадала рід Солі. «Саме так. Зусібіч житлові райони. Там повно місць, де можна припаркувати машину і пішки пройтися до цього кладовища. І чого б він сюди взагалі пішов? Що ми про нього знаємо? Він у захваті від мертвих. Любить дихати їхнім запахом, торкатися їх. Тримає тіла в себе вдома, аж поки сморід стає неможливо приховувати. Лише тоді він відмовляється від трупів. Може, навіть прогулянка кладовищем його заводить. От він і вирішив трохи прогулятися вночі, пошуках еротичних пригод. Збочення. Погляньте на це його очима. Може, ми вважаємо це збоченням, а в його світі це кладовище, райське місце, де мертвих кладуть спочивати. Саме сюди міг би прийти домінант. Гуляти тут і уявляти собі цілий гарем жінок, які сплять у нього під ногами. Аж раптом приїжджає охоронець, який, мабуть, не очікує побачити тут жодної небезпеки. «Хіба, може, кількох підлітків спраглих до пригод?» І цей охоронець спокійно стояв і чекав, поки вбивця підійде і переріже йому горлянку? Дін не відповів. Як і рідсолі, він не мав пояснення. Коли вони знову видерлися на схил, блакитні спалахи розігнали ніч, і команда ріцолі вже розтягну... розтягувала між кілками огороджувальну стрічку. Ріцолі споглядала цю метушню. Раптом її охопила така втома, що просто не залишилося сил дивитися на все це. Вона рідко сумнівалася у власних інстинктах і судженнях, але сьогодні, після цього очевидного провалу, Ріцолі замислилася про те, чи немає рації Гебріал Дін. Можливо, вона не здатна вести це розслідування. Можливо, завдана вореним гойтом травма так нашкодила їй, що вона тепер... Провалює справу. Сьогодні вона зробила неправильний вибір. Відмовилася відпустити когось зі своїх людей, щоб перевірити виклик про вторгнення на кладовище. Ми були за якусь милю звідси, сиділи собі в машинах, поки цей чоловік умирав. Низка невдач лягла на її плечі таким важким тягарем, що спина згорбилася. Наче Рецолі справді тягнула на собі мішок каміння. Вона повернулася до своєї машини і відкрила телефон. На дзвінок відповів Фрост. Диспетчерка підтвердила слова таксиста. О 2.16 їм зателефонували. Чоловік сказав, що у нього закінчився бензин, і він стоїть на Енькен. Вона віддала пасажира містеру Віль Віленській. Зараз ми намагаємося відстежити цей дзвінок. Він не ідіот. Нічого ми не відстежимо. Телефон-автомат крадений мобільний. Чорт. Вона ляснула рукою по приладовій панелі. То що робити з таксистом? Він нібито чистий. Відпустіть. Ви впевнені? Нас обіграли, Фросте. Він з самого початку знав, що ми чекатимемо на нього. Він з нами грається, показує, що він тут головний, що розумніший за нас. І він щойно довів, що так воно і є. Закінчивши розмову, вона трохи посиділа, збираючи сили, щоб вийти з машини і взятися за те, що на неї чекало – розслідування ще однієї смерті. І, звісно ж, питання про її сьогоднішні рішення. Її мучило те, як бездумно всі свої сподівання вона сконцентрувала на припущенні, буцімто вбивця, дотримується чіткого сценарію. А він обернув цей такий сценарій проти неї. Не насміявся з неї. Завдав їй очевидної поразки. Дехто з копів, які стояли біля огороджувальної стрічки, обернулися і поглянули на неї. Це був натяк на те, що, попри всю свою втому, вона не могла й далі ховатися в машині. Пригадала, що Корсак брав із собою термос. Хоч така кава й була огидна, але доза кофеїну могла її підживити. Паріцолі сягнула рукою під крісло – в пошуках термоса, і раптом заклякла. Біля патрульних машин стояли кілька правоохоронців. Гебріел Дін, стрункий охайний, мов чорний кіт, походжав навколо місця злочину. Неподаліки ще кілька копів оглядали землю. Скрізь зблиснули лихт... ліхтарі, але Корсака ніде не було видно. Рідсолі вийшла з машини і попрямувала до офіцера Дауда, який сьогодні вночі брав участь у засідці. «Ви бачили детектива Корсака?» – запитала вона. «Ні, Мем. Коли ви приїхали, його тут не було? Він не чекав на вас біля тіла? Я взагалі його не бачив». Вона окинула оком дерева, біля яких зустрілася з Гейбріелом Діном. Корсак одразу побіг за нею, але так і не наздогнав її, і сюди не повернувся. Рідсолі попрямувала до дерев, намагаючись відтворити шлях, яким бігли раніше. Тоді вони так захопилися переслідуванням, що не звертала уваги на Корсака, який плентався позаду. Вона пам'ятала свій страх і стукіт власного серця, і нічний вітерець на своєму обличчі. Пам'ятала його важке дихання, коли він намагався встигнути за нею. А тоді він відстав і загубився. Тепер вона йшла швидко, просвічуючи ліхтариком направо і наліво. Чи цією дорогою вона тоді бігла? Ні-ні, тоді вона проминула іншу низку надгробків. Вона опізнала образ обелізка ліворуч. Ріцолі пішла до нього, щоб віднайти той перший шлях, і мало не перечепилася. На землі лежав косак. Тінь від його масивного скорченого тіла зливалася з гранітом. Джейна одразу ж опустилася на коліна і закричала, кличучи на допомогу. Перевернула його на спину, з одного погляду на почорніле, розпухле обличчя зрозуміла, що в корсика зупинилося серце. Відчайдушно обмацувала його шию. На мить здалося, що вона відчуває пульсацію, але то рухалася кров у її власних пальцях. Рідсолі вдарила корсика по грудях, однак навіть від цього його серце не пробудилося. Відкинувши йому голову, потягнулася за нижню щелепу. Стільки всього в Корсаку здавалося їй колись бридким – запах поту й сигарет, голосне сопіння, рихлеї руки. Але нічого цього вона не пригадала, коли приклала свої губи до його рота, наповнюючи повітрям його легені. Рідсоль відчула, як його легені розширюються, а потім із голосним свистом знову виштовхують повітря. Приклавши руки до грудей, вона почала робити масаж – Працюючи замість його серця, яке зупинилося. Вона й далі робила йому штучне дихання, коли на допомогу прибігли інші копи. У неї від утоми вже тремтіли руки, під курткою по них стікав піт. Навіть роблячи штучне дихання, вона картала себе, як вона могла не побачити, що він лежить тут, чому не помітила його відсутності. У неї боліли м'язи на руках і затерпле коліна. Але вона не зупинялася. Вона багато чим його за... йому завдячувала і не могла покинути його вдруге. Сирена невідкладної допомоги тепер лунала дуже близько. Вона й далі робила масаж серця, коли приїхали парамедики. Хтось узяв її за руку і твердо витягнув. Лише тоді вона полишила свою роботу. Відійшла, ледве тримаючись на ногах, і дивилася, як парамедики – Взявшись до роботи, встановлюють крапельницю і чіпляють пакетик із фізіологічним розчином. Вони відкинули Корсикові голову і встромили ларингоскоп йому в горло. Я не бачу голосових зв'язок. Господи, оце так шия, допоможіть його перевернути. О так, спробуємо ще раз. Парамедики знову боли ларингоскоп, намагаючись упоратися із важкою, нижньою щелепою Корсака. Через свою масивну шию і розпухлий язик він скидався тепер на нещодавно забитого бика. Готово! Вони зірвали з Корсака залишки сорочки, оголивши волохаті груди, і приклали до них електроди для дефіб... дефібриляції. На моніторі з'явилася ламана лінія. У нього шлуночкова тахікардія. Груди Корсака прошило електричним струмом. Від стресу важке тіло перекотилося з на яку на землю над могилою. Ліхтарі поліцейських безжально показували всі деталі від білого пивного живота до схожих на жіночі грудей, яких так соромиться багато чоловік із зайвою вагою. Так, ритм відновився, синусова тихоткардія, тиск, його товсту руку щільно охопила стрічка. Систолічний, дев'яносто, варто його перенести. Навіть після того, як Корсака поклали до машини і її габаритні вогні, вогні зникли в темряві, Ріцолі так і не поворухнулася. Отупівши від утоми, вона дивилася на дорогу, намагаючись уявити собі, що буде з Корсаком. Безжальне світло відділення невідкладної допомоги, знову уголки і трубки – їй спало на думку, що вона має зателефонувати його дружині. Однак Ріцолі не знала її імені. Вона взагалі майже нічого не знала про його особисте життя. Їй здалося нестерпно сумним, що про мертвих Ігорів їй відомо набагато більше, аніж про людину, яка живе і дихає, яка працювала поруч. Про партнера, якого вона підставила. Ріцолі поглянула на траву, де він лежав. Там залишився відбиток його тіла. Вона уявила собі, як він біжить за нею і задихається. Мабуть, підганяв себе через чоловіче марнославство і гордість. Чи схопився він за груди перед тим, як упасти? Чи намагався покликати на допомогу? Я б усе одно не почула. Я була занадто зайнята бігани... біганиною за привидами. Намагалася врятувати власну гордість. «Детектива Ріцолі!» – укликав її офіцер Дау. Він підійшов так тихо, що вона його навіть не помітила. «Так, боюся, ми знайшли. Що? Інше тіло?» Ошелешена Ріцолі не спромоглася нічого сказати. Вона мовчки пішла за офіцером по мокрій траві. Його ліхтарик освітлював шлях у темряві. Мерехтіння інших вогнів попереду показувало шлях. Коли нарешті Ріцолю відчула запах зогнилої плоті, вони були за кількасот ярдів від того місця, де впав охоронець. «Хто знайшов тіло?» – запитала Ріцолю. «Агент Дін. А чому він пішов сюди?» «Мабуть, просто перевіряв усе навколо». Коли вони підійшли, Дін обернувся до Ріцолю. «Гадаю, ми знайшли карену Гент», – сказав він. Жінка лежала на могилі. Чорне волосся розметалося навколо, жмути опалого листя заплуталися в темних кучерях, ніби блюзнірські прикраси мертвої плоті. Вона померла так давно, що живіт устиг роздутися, а з носа текло. Однак усі ці деталі блякли на тлі страшнішого, того, що вбивця заподіяв їй унизу живота. Рідсолі дивилися на велику рану. Один горизонтальний роздив. У неї під ногами немов би захиталася земля. Ріцолі мало не впала вперед, безпорадно витягнувши руки і хапаючи ними повітря. Її твердо втримав за ліко тягень Дін. «Це не збіг обставин», – сказав він. Вона мовчала, не відводячи погляду від цієї моторошної рани. Пригадувала, як бачила подібні рани в інших жінок минулого літа, ще спекотнішого, ніж це. «Він дивиться новини», – сказав Дін. «Знає, що справу ведете ви. Уміє перехоплювати ініціативу, щоб гра кота з мишою йшла в обох напрямках. Ось як він до цього ставиться. Це гра». Ріцолі розуміла його слова, але не могла вловити основну думку. Що він хотів сказати? Яка гра? Хіба ви не побачили?» Він посвітив ліхтариком на слова, вирізбліни на гранітному надгробку. Тут лежить любий чоловік і батько Ентоні Рідсолі, 1901-1962. «Це його шпилька», – сказав Дін, – «а до пекти він намагається безпорадню вам». У жінки, яка сиділа в палаті Корсака, було пряме каштанове волосся – з вигляду його вже багато днів не мили і не робили зачіску. Жінка не намагалася торкнутися Корсака, просто дивилася на нього порожніми очима, склавши руки на коліна. Нежива, мов лялька. Рідсоля стояла біля палати інтенсивної терапії і боролася із собою. Заходити чи ні? Нарешті жінка підвела голову і побачила її крізь віконочко. Тепер уже Ріцолі не могла втекти. Вона увійшла до палати. «Би місяць Корсак?» – запитала вона. «Так». «Я детектив Ріцолі. Джейн». «Будь ласка, називайте мене Джейн». Вираз обличчя жінки не змінився. Вона явно не впізнала цього імені. «А вас як звати?» – знову запитала Ріцолі. «Діана». Трохи помовчавшись, жінка насупилася. «Вибачте, назвіться ще раз, будь ласка». «Джейн Ріцолі». «Я з бостонської поліції. Ми з вашим чоловіком разом ведемо одну справу. Можливо, він згадував про неї». Дія... Діана невиразно знизила плечіма й подивилася на Косака. Ріцолі не бачила на її обличчя ані горя, ані страху, Лише без сили і тупе визнаження. Відвідувачка трохи постояла мовчки біля ліжка. «Скільки трубок», – подумала вона, – «скільки апаратів» а всередині лежав корсок, який перетворився тепер на безтямну плоть. Лікарі підтвердили, що в нього зупинилося було серце, і хоча тепер серцевий ритм стабілізувався, свідомість так і не повернулася. Із широко роззявленого рота пластиковою змією виповзала ендотрахеальна трубка. Біля ліжка висів резервуар, до якого цівкою натикала сеча. Його статеві органи було вкрито простирадлом, але груди і живіт лишилися голими. З-під простирадла віднілася та нога з давно нестриженими жовтими нігтями на пальцях. Ріцолі дивилася на все це і відчувала сором за те, що порушує приватність Корсика і бачить його в такому стані. Однак відвести погляд вона не могла. Непереборна сила змушувала її дивитися навіть витерщившись на всій інтимності, на ті самі деталі, які Корсак, якби був притягнен, захотів би приховати від неї. ти б його», – сказала Діана. Така банальність, однак нічого іншого дружина Корсака не спромоглася сказати, бо вона не поверхнулася жодним м'язом, а сиділа непорушно, без сила склавши руки, а її байдуже обличчя було ніби викарбоване з каменю. Рідсолі шукала якихось слів, чогось такого, що могло втішити Діану. Вона обрала кліше. «Він боєць! Він боротиметься!» Її слова впали, наче камінці в бездонний ставок. Жодного сплеску, жодної реакції. Діана довго мовчала, перш ніж знову подивитися на Рідсолі блакитними очима. «Боюся, що знову забула ваше ім'я». «Джейн Ріцолі, ми з вашим чоловіком разом пішли на нічне патрулювання». «А, то ви та сама?» Ріцолі мовчала. Її раптом допекло відчуття провини. «Так, я та сама. Та сама його колега, яка його покинула. Він лежав сам у темряві, а я намагалася врятувати свій план, коли все пішло шкереберть». «Спасибі вам», – сказала Діана. «За що?» – зрозуміла Ріцолі. «За все, що ви зробили, щоб йому допомогти!» Ріцолі подивилася в порожні блакитні очі цієї жінки. Аж тоді вона помітила, як сильно в неї звужені дзіниці. «Такими стають очі від деяких наркотиків», – подумала вона. Діана Корсак дивилася на неї із чарівного туману. Ріцолі поглянула на Корсака. Пригадала той вечір, коли викликала його на місце убивства Гента. Корсак приїхав п'яним. Вона також пригадала, як вони стояли на парковці після аутопсії, і він, здається, не хотів повертатися додому. Невже на нього щовечора чекало оце? Ця жінка із порожніми очима і механічним голосом. Ти не казав мені, а мені було байдуже. Я не запитувала. Вона підійшла ближче до ліжка і стиснула долоню Корсака. Пригадала, як їй Часом ставало бритко від потиску його вологої руки, але не сьогодні. Сьогодні вона, вона рада б була, якби він потиснув руку у відповідь, однак під її пальцями нічого не ворухнулося. Об 11 дня Рідсолі нарешті увійшла до своєї квартири. Замкнула двері на два засови і кодовий замок. Застібнула ланцюг. Колись вона подумала б, що такі заходи безпеки – це симптом параної. За давніх часів вона вдовольнилася б одним простим замком і пістолетом на нічному столику. Однак рік тому Ворен Гойт перевернув її життя. Відтоді на її дверях наросли оці лискучі залізяки. Вона дивилася на свої замки. Раптом її вразила думка про те, як виразно вона – Уподібнилася до всіх інших жертв насильства, до всіх, хто намагається заберекодуватися вдома і відгородитися від світу, ось якою зробив її хірург. А тепер ще й домінант цей новий убивця, долучив свій голос до хору чудовиськ, які завивали біля її дверей. Гебріел Дін одразу зрозумів, що могилу, на якій залишили тіло. Карени Гент було обрано навмисно. Похований там чоловік Ентоні Ріцолі не був її родичем, але, зважаючи на їхнє спільне прізвище, повідомлення явно було адресовано саме їй. Домінант знає моє ім'я. Вона не знімала кубури, доки не обійшла всю квартиру. Помешкання було не надто просторим, тому Ріцолі менш ніж за хвилину оглянула кухню і вітальню, а потім попрямувала маленьким коридором до спальні. Там вона зазирнула під ліжкою в шафу і лише тоді зняла кобуру і поклала пістолет у шухляду нічного столика. Стягнувши одяг, вона пішла до ванної, де замкнула за собою двері. Ще один рефлекс, абсолютно безглуздий. Однак лише в такий спосіб вона могла набратися сміливості, щоб запнути шторку. За кілька секунд, коли волосся ще було... Масним від бальзаму Ріцолі охопило відчуття, що вона тут не сама. Вона смикнула шторку і побачила порожню ванну кімнату. Серце в неї закалатало. Вода стікала по плечах на підлогу. Ріцолі закрутила кран. Спираючись на вимущену кахлями стіну, вона глибоко дихала, чекаючи, доки сповільниться серцебиття – Крізь гуркіт власного пульсу вона чула, як шумить вентиляційна система і рокоча вода в трубах. Буденні звуки, яких вона раніше навіть не помічала, тепер здавалися благословенням саме завдяки своїй звичайності. Коли серце нарешті почало битися нормально, вода на її шкірі вже стала холодною, Рідсолі ступила на підлогу, витерлася а потім опустилася на коліна, щоб витерти мокру підлогу. На роботі вона трималася самовпевнено, поводилася мов крутий коп. Однак тепер від неї майже нічого не лишилося, окрім охопленої страхом плоті. У дзеркалі бачила, що за подією в її жах. На неї дивилася, виходила жінка. Без того тендітне тіло повільно розчинялося, лишаючи самі кістки. Обличчя колись рішуче і грубувати стало напівпрозорим, як у привиду. Великі темні очі світилися в глибоких западинах. Ріцолі швидко відійшла від зеркала і повернулася до спальні. Впала на ліжко, так і не висушивши волосся, і лежала з розплющеними очима. Варто було б поспати хоч декілька годин – але яскраве полудневе сонце проривалося крізь жалюзі, а на вулиці внизу шумів потік машин. Вона не спала майже 30 годин і не їла приблизно 12, однак до неї не йшов ані сон, ані апетит. Усе, що сталося минулої ночі, ще вирувало в її свідомості, наче потік. Спогади горіли, не випускаючи зі свого полону. Вона бачила охоронця із широчезною раною на горлі і вивернутою під моторошним кутом головою, карену гент із листям у волосі, і корсака в лабіринті трубочок і дротів. Ці три образи спалахували перед нею по черзі, мов, у стробоскопі, і вона не могла їх позбутися, не могла заглушити здищання в вухах. То он вона яке, божевілля! Кілька тижнів тому доктор Цукер наполегливо радив їй звернутися по психологічну допомогу. Ріцолі тоді роздратовано відмахувалася від нього, а тепер розмірковувала про те, чи не вловив він у її словах і погляді чогось такого, чого навіть сама вона тоді не відчувала. Перші тріщинки в її здоровому глузді, які невпинно поглиналися і розбігалися далі, відколи хірург перевернув її життя. Її розбудив телефон. Вона думала, що ледь устигла заплющити очі. Тому, коли схопила слухавку, першою емоцією була людь. Невже їй навіть на хвилинку не можна дати спокій? «Рідсолі!» – кинула вона. «Ей, детектива Рідсолі, це Йошима з відділу медичної експертизи. Доктор Айлс чекала на вас». Ми мали проводити аутопсію Карени Гент. Я приїду. Розумієте, доктор Алс уже почала. І... Котра година? Майже четверта. Ми надсилали вам повідомлення на пейджер, але ви не передзвонили. Ріцолі так різко сіла на ліжку, що кімната закрутилася перед очима. Гіпнувши головою, подивилася на годину. 16.52. Вона спала і не чула ані будильника, ані сигналів пейджера. «Вибачте», – сказала вона, – «вже їду». «Секунду, доктор Айлс хоче з вами поговорити». Рідсолі почула в слухавці брязкіт інструментів на таці, а потім голос доктора Айлс. «Детективи Рідсолі, ви будете?» «Мені потрібно півгодини, щоб до вас дістатися. Тоді ми на вас почекаємо». «Я не хочу затримувати вас». Доктор Тірні також їде. Ви обоє маєте це побачити. Відбувалося щось дуже дивне, якщо доктору Альс знадобилася допомога колеги. Чому вона вирішила з усіх паталогоанатобів вибрати саме доктора Тірні, який нещодавно вийшов на пенсію? Щось не так? На животів жертв дуже незвична рана. Не простий ростин, а хірургічне втручання. Коли приїхала Ріцолі, доктор Тірні вже стояв біля столу в халаті. Як і доктор Айлс, він зазвичай не використовував респіратор. Цього разу його обличчя захищав лише пластиковий щиток, крізь який Ріцолі бачила похмуру гримасу. Коли жінка увійшла, усі зустріли її напруженою мовчанкою. І вигляд усі мали однаково серйозний. Тепер присутність агента Діна вже не дивувала її, і вона лише коротко кивнула у відповідь на його погляд, намагаючись визначити, чи встиг він поспати хоча б декілька годин. Ріцолю вперше бачила в його очах у тому. Навіть Гебріел Дін поступово розсипався під тягарем цієї справи. «Що я пропустила?» – запитала Ріцолю. Вона ще не набралася мужності дивитися на труп тому зосередила погляд на докторі Айлз. Ми завершили зовнішній огляд. Криміналісти обробили клейкою стрічкою поверхню шкірі, обрізали нігті і зібрали волосини. Проби спіхви. «Свіжа сперма!» – кивнула Айлз. Ріцолі нарешті набрала в груди повітря і поглянула на тіло карени гент. Важкий сморід майже переміг паху ментолу. Вона вперше намастила Віксом шкіру під носом. Тепер вона вже не довіряла власному шлункові. Останнім часом стільки всього пішло шкереберть, що вона втратила певність в своїх силах, які підтримували її впродовж інших розслідувань. Заходячи до цього приміщення, вона боялася не аутопсії, як такої, а власних реакцій. Не могла ані передбачити, ані контролювати їх. І це лякало її більше, ніж усе інше. Вдома вона з'їла жменю крекерів, принаймні не з порожнім шлунком приїхала на це випробування, і тепер з полегшенням відзначила, що не відчуває навіть натяку на додоту, попри страшний стан тіла на столі. Рід зберігала зберігали спокій, роздивляючись жовтувато-зелений живіт, ігрикоподібний і іще не робили. На тілі було лише одна рана, і Ріцолі не могла змусити себе глянути на неї. Натомість вона звела погляд на шию, на дископодібні сенці праворуч і ліворуч від нижньої щелепи, помітні навіть на знекровленій смерть шкірі. Ці сліди залишилися від пальців, які стискали плоть. Її задушили руками, як Гейл Ігор, сказала Айлз. «Найінтимніший спосіб убити», – як казав доктор Цукер. «Шкіра до шкіри, плоть жертви у вас під руками. Ви стискаєте її в горле, відчуваєте, як життя вичавлюється з нього». «Рентген робили?» Розірвано лівий відросток щитоподібного хряща. «Але йдеться не про її шию», – втрутився доктор Тірні. «Я пропоную, щоб ви одягнули рукавички і оглянули рану детектива». Ви маєте самі переконатися. Ріцолі відійшла до шафи, де зберігалися рукавички, і взяла найменший розмір. Користуючись із цієї паузи, щоб набратися впевненості, потім повернулася до столу. Доктор Аз уже спрямувала світло на нижню частину живота. Краї рани розійшлися, мов почернілі розтулені губи. Шкіру було розрізано одним точним рухом, сказала Айлс. Лезо не сире торне. Розітнувши шкіру, почали різати глибше. Спочатку поверхневу фасцію, потім м'язи і нарешті очеревину. Ріцуль дивилася в глибину рани і думала про руку, яка тримала лезо. Тверду руку, яку розітнула живіт одним точним ударом. «Жертва була жива, коли він це робив?» – тихо запитала Джин. «Ні». Він не зашивав судини і кровотечі не було. Тіло різали вже після смерті, коли серце і кровообіг зупинилися. Стиль виконання цієї процедури, методичне пошарове проникнення в глибину тіла, свідчить про те, що виконавець має досвід. Він таке вже робив. Детективи, огляньте рано, сказав доктор Тірні. Рідсолі не одразу послухалася. У неї заклякли пальці. Нарешті вона повільно ввела руку в рану, просовуючи дедалі глибше серед тазових органів карени Гент. Вона достеменно знала, що на неї чекає, і все-таки була приголомшена. Поглянувши на доктора Тірні, побачила в його очах підтвердження. «Так, її видалили матку», – констатував він. Ріцулі витягнула руку з рани. «Це він», – тихо мовила вона. «Ворен Гойт. Але все решта відповідає роботі домінанта, сказав Гебріал Дін. Її викрали і задушили, злягалися з трупом. А тут дещо інше, сказала Ріцолі, не відводячи погляду від рани. Це фантазія Гойта. Його це заводить. Різати. Забирати той самий орган, що робить їх жінками і дає їм ту саму силу, якою він ніколи не матиме. Вона поглянула просто у Вічі Дінові. «Я знаю, як він працює. Я це вже бачила». «Я теж», – звернувся доктор Тірні до Діна. «Торік я проводила аутопсію жертв Гойта. Це його техніка». «Двоє убивць?» – ошелешено похитав головою Дін. «Дві об'єднані техніки?» «Домінант і хірург», – сказала Ріцолі. «Вони знайшли один одного». Вона сиділа у своїй машині з вентиляційної системи доло теплоповітря. На обличчі крапелька виступив під, але навіть парка ніч не могла розігнати все ще відчутного холоду зали для аутопсії. Мабуть, я підхопила якийсь вірус, думала вона, розтираючи скроні. Воно й не дивно, цілими днями на ногах, а тепер хвороба наздоганяє. Боліла голова. Хотілося просто заповсти в ліжко і проспати тиждень. Ріцолі поїхала додому, увійшла і знову провела ритуал, без якого не могла зберігати дієздатність. Замки і ланцюжок було приведено в належний стан, і лише коли Ріцолі ретельно все перевірила, замкнулася на всі замки і зазирнула в кожну шафу, вона скинула взуття і вилізла з сорочки і штанів. Роздягнувшись до білизни, сіла на ліжко, розтираючи скроні і намагаючись пригадати – чи лишився в аптечці Аспірин, утім, не мала сил встати і подивитися. Подзвонили в домофон. Рісолі випросталася, пульс пришвидшився. Кожна нервова клітина била на сполох. Вона нікого не очікувала і не хотіла бачити. Ще раз подзвонили, як дротом по нервах. Ріцоля підвелася і вийшла до вітальні. Це Гебріалдін. Можна піднятися до вас? Вона аж ніяк не очікувала почути цей голос. На мить у неї відібрала мову від подиву. «Детектива Ріцолі! Що у вас за Дін? Ми маємо поговорити про утопсію і дещо з'ясувати». Натиснувши кнопку, Ріцолі майже одразу пожаліла про це. Вона не довіряла Діну, а тепер збиралася впустити його до своєї зони безпеки, до свого життя. Один бездумний рух пальця – і тепер передумати вона вже не могла. Ледю стигла натягнути халат, коли він постукав. Крізь товсте скельце у дверях його обличчя здавалося спотвореним, зловісним. Поки вона повідмикала всі замки, все перекошене обличчя стояло в неї перед очима. Реальність виявилася набагато менш страшною. У чоловіка, який стояв на порозі, були втомлені очі й обличчя людини, яка останнім часом... Бачила надто багато страхів або надто мало спала. Однак він перш за все запитав про неї. Ви як? Вона зрозуміла прихований сенс цього запитання. Вигляд у неї був кепський, як у психічно неврівноваженого копа, який потребує нагляду, бо інакше розсиплеться надрузки. Дякую, все гаразд. Ви дуже швидко поїхали після аутопсії, і я не зміг з вами поговорити. Про що? Про Ворена Гойта. Що ви хочете знати про нього? Усе. Боюся, розповідь розтягнулася б на цілу ніч, а я втомлена. Вона закуталася в халат, раптом усвідомивши ситуацію. Для неї завжди було важливо справляти враження професіонала. Збираючись на місце з вона зазвичай одягала піджак. А тут стояла перед діном у самій лише білизні й халаті, і це відчуття вразливості їй не подобалося. Рідсолі показала на двері однозначним жестом, розмову завершено. Але він не поворухнувся. «Знаєте, я визнаю свою помилку. Я мав із самого початку дослухатися до вас. Ви перше помітили паралелі між новими вбивствами і справою Гойта, а я не звернув на них уваги. «Це тому, що ви його не знали. То розкажіть мені про нього. Ми маємо працювати разом, Джейм». Її сміх був гострим, наче уламок скла. «То вас тепер цікавить співпраця? Щось новеньке». Примірившись із тим, що йти він не збирається, вона розвернулася і попрямувала до вітальні. Замкнувши вхідні двері, він приєднався до неї. «Тож поговоримо про Гойта?» Ви можете прочитати його справу. Уже прочитав. Тоді ви маєте все необхідне. Не все. Що ще вам треба? – запитала Ріцолі, повернувшись до нього. Я хочу знати те, що знаєте ви. Він підійшов ближче, і вона відчула тривогу, бо перебувала в невигідній позиції. Стояла перед ним босоніж, надто виснажена, щоб дати відсіч його агресії. А всі ці його вимоги справді здавалися їй агресією, і його погляд не мав би проникав під той мінімум одягу, що на ній був. «Між вами існує певний емоційний зв'язок», – сказав він. «Прив'язаність. Не смійте називати це прив'язаністю. А ви це як назвали?» б? «Він був злочинець, а я його вистажила. От і все. Судячи з того, що я дізнався, це ще не все». Хочете ви того чи ні, але між вами існує зв'язок. Він свідомо повернувся до вашого життя. Вони не випадково обрали могилу, на якій лишили тіло Карене гент. Рідсолі промовчала. Тут вона не мала чого заперечити. Він мисливець, так само як ви. Ви обоє полюєте на людей. Оце вас об'єднує. Це у вас спільне. Немає між нами нічого спільного». Але ви розумієте одне одного. Хоч би як до нього ставилися, але ви з ним пов'язані. Ви раніше за всіх побачили його вплив на домінанта. І набагато нас усіх випередили. А ви думали, що в моїх мізках має покулупатися психолог? Так, тоді я саме так і подумав. А тепер я вже не божевільна, а геніальна. Ви розумієте, що відбувається в нього в голові – і можете допомогти нам дізнатися, що він робитиме далі. Як я можу це знати? Ви мали з ним набагато ближчий контакт, аніж будь-хто з копів. Контакт? Ви це так називаєте? Та цей сучий син мало не вбив мене. А який контакт є ближчим, ніж убивство? Тієї миті Рідсолі ненавиділа Діна, бо він указав на правду, від якої її корчило. Вони з Ворином Гойтом були назавжди пов'язані. Страх і ненависть набагато сильніші за будь-яке кохання. Ріцолі без сила опустилася на канапу. Колись вона сперечалася, колись їй ставало лютої енергії, щоб дати відсіч на кожне слово будь-якого чоловіка, але зараз вона втомилася. Так втомилася, що не мала сил боротися із запитаннями Діна. Він усе одно наполягав би і тиснув би на неї, аж поки не дістав би відповідей. Тому вона могла вже зараз припинити боротьбу, покінчити з цим, щоб він дав їй спокій. Тож сіла прямо і піймала себе на тому, що дивиться на свої руки, на однакові рубці на долонях. Це були найочевидніші наслідки її зустрічі з Гойтом. Інші, менш помітні травми, зламані ребра і розбита скроня, хоча й загоїлися, але на рентгенівських знімках їх було ще видно. А найнепомітнішими залишилися тріщини, якими вкрилося все її життя. Його ніби перевернуло землетрусом. Протягом останніх кількох тижнів Рюцолі мало таке відчуття, ніби ці тріщини почали розширюватися – навіть земля під ногами от-от могла розверстися. Я не знала, що він там, у підвалі, прошепотіла вона. Не знала, що він стоїть у темряві і чекає на мене, у тому будинку. Він сів на крісло навпроти. Його знайшли ви. Лише ви з усіх копів знали, де шукати. Так, звідки ви знали? Фарт, зміялася вона, знизивши плечима. Ні, має бути щось набагато більше. «Не переоцінюйте мене». «Гадаю, я вас недооцінив, Джин. Вона підвела голову. Він дивився на неї так уважно, що захотілася сховатися. Але вона не мала куди відступити і не могла нічим відповісти на цей проникливий погляд. «Що він бачить?» – міркувала Ріцолі. «Чи знає, якою беззахисною я почуваюся?» «Розкажіть, що сталося в підвалі?» «Ви і так знаєте, я давала свідчення». У свідченнях люди зазвичай щось замовчують. Мені нема чого додати. Навіть не спробуєте? У ній вибухнув гнів. Не, не снаряд розірвався. Я не хочу про це думати. Але все одно думаєте, правда? Вона подивилася на нього, намагаючись визначити, в яку гру він грає, і як це вона так легко дозволила втягнути себе в неї. Вона знала інших чоловіків, харизматичних, здатних блискавично привернути увагу жінки. Ріцолі мала достатньо здорового глузду, щоб триматися подалі від таких чоловіків і оцінювати їх об'єктивно, як генетично обдарованих щасливчиків. Але зараз виявилося, що вона має дещо потрібне Габрію Лудіну. І він спрямував на неї всі свої чари. І вони діяли. Ніколи ще жоден чоловік, не доводив її до стану такої розгубленості і водночас збудження. «Цей підвал став пасткою для вас», – сказав дін. «Я увійшла просто до неї. Я не знала». «Чому ви не знали?» Це було дивне запитання, яке змусило її замислитися. Рідсулі знову пригадала, як стояла того дня біля розчахнутих дверей у підвал і боялася спускатися темними сходами. Вона пам'ятала, як задушливо й парку було в тому будинку, як її і сорочка змокли від поту, як від жаху полав кожен нерв її тіла. Так, вона знала, що там щось нечисте, знала, що на неї чекає внизу. Що було не так, детективе? Жертва прошепотіла вона. Кетрін Корден, вона була в тому підвалі, прив'язана до ліжка. Наживка. Ріцолі заплющила очі. Вона майже відчувала запах мокрої долівки і крові кордел і різкий від страху запах власного поту. Я проковтнула наживку. Він знав, що це спрацює. Я мала здогадатися. Але ви зосередилися на жертві, на кордел. Я хотіла врятувати її. І в цьому ви помилилися. Вона розплющила очі і гнівно подивилася на нього. Помилилася? Ви не перевірили територію і підставили себе під удар. Елементарні помилки. Дивні для такого компетентного професіонала. Вас там не було. Ви не бачили того, що бачила я. Я читав ваші свідчення. Кордель лежала там, стікала кров'ю. І ви відреагували, як будь-яка нормальна людина. Ви спробували їй допомогти. Так. І тоді у вас почалися проблеми. Ви перестали думати, як коп. Її роздратований погляд не справив на нього ані найменшого враження. Він просто дивився на неї у відповідь, не змінюючи виразу обличчя, і залишався таким упевненим і спокійним, що ще лише підкреслювало її сум'яття. «Я завжди думала, як коп», – сказала вона, – «але не в тому підвалі. Ви дозволили собі відволіктися на жертву». Я завжди спочатку дбаю про жертву, навіть якщо це небезпечно для вас обох. Хіба в цьому є логіка? Логіка? Звісно, це ж Гебріел Дін. Вона ще ніколи не зустрічала подібних людей, здатних дивитися на живих і на покійників однаково беземоційно. Я не могла дозволити їй померти, сказала Ріцолі. Це була моя перша і єдина думка. Ви знали її, кордем? «Так, ви дружили?» «Ні», – вона відповіла так швидко, що Дін звів брову в німому запитанні. Ріцолі набрала в груди повітря і сказала, «Я познайомилася з нею раніше, під час розслідування. От і все. Вона вам не подобалася?» Ріцолі помовчала, заскочена зненацька проникливість Діна. «Сформулюємо так, я не відчувала до неї симпатії». «Я ревнувала до неї, до її краси, до враження, яке вона справила на Томаса Мура. Однак Кордейл виявилася жертвою», – сказав дім. «Я не була впевнена в цьому на початку, але ближче до кінця стало очевидно, що хірург полює на неї. Мабуть, ви відчували провину за те, що підозрювали її», – Ріцулі не відповіла. «І тому так відчайдушно намагалися її врятувати?» Вона заклякла на місці, обурена його запитанням. Їй загрожувала небезпека. Мені не були потрібні інші причини. Ви ризикували і виявили недостатню обережність. Я думаю, що слова «ризикувати» і «обережність» узагалі не сумісні. Хірург підготував для вас пастку. Ви проковтнули наживку. Так, гаразд, я припустилася помилки. Він знав, що так і буде». «Звідки на Бога він міг знати? Він багато знає про вас. Знов-таки між вами зв'язок?» «Нісенітниця», – сказала Ріцолі, зриваючись на ноги. Вона вийшла на кухну, але Дін попрямував за нею, безжально бомбардуючи своїми теоріями, яких вона не хотіла слухати. Думка про якийсь там емоційний зв'язок між нею і Гойтом була надто відразливою, щоб на ній зупинятися». Ірісолі просто не могла більше слухати про це, але Дін не відступався, нависнувши над нею в кухні, де вона через тісню і без того почувалася некомфортно. Він примушував її вислуховувати все до кінця. «Ви маєте прямий, безпосередній контакт зі свідомістю Гойта, а він так само контактує з вашим. Він мене тоді ще не знав. Ви певні?» Він міг стежити за перебігом розслідування і знати, що ви берете в ньому участь. І це все, що він міг дізнатися про мене. Гадаю, ви недооцінюєте його здібності. Він живиться жіночими страхами. Там, у його психологічному портреті, усе це описано. Його приваблюють травмовані жінки, емоційно розбиті. Гойта заводить запах жіночого болю, і він до нього дуже чутливий може визначити його за дуже тонкими деталями, за тоном голосу жінки, її манерою тримати голову або відводити погляд, за крихітними маркерами, яких більшість із нас не помічає, а він усе бачить. Він знає, які із жінок постраждали, і саме вони йому потрібні. Я не жертва. Зараз ви жертва. Він зробив вас такою. Дін підійшов ближче. Тепер вони майже торкалися один одного. Вона відчула раптом непереборне бажання кинутися йому на груди і припасти до них. Цікаво, як він відреагував би. Однак через гордість і здоровий глузд вона трималася абсолютно рівно. «Хто тут жертва, агента Дім?» – Силована розсміялася вона. «Не я. Не забувайте, саме я його посадила». «Так», – тихо сказав він. Ви посадили хірурга, але і вас це дуже травмувало. Вона мовчки дивилася на нього. Травмувало? Так саме це слово описувало те, що їй заподіяли. Вона перетворилася на жінку з пошрамованими долонями і колекцією замків на дверях. Жінку, яка ніколи не зможе дихати теплим серпневим повітрям без згадки про той літній спекотний день і запах власної крові. Вона мовчки підвелася і вийшла з кухні до вітальні, опустилася на канапу і застигла в прострації. Дін не одразу приєднався до неї. На щастя, їй вдалося кілька секунд побути на самоті. Рідсолі хотіла, щоб він просто зник, вийшов з її квартири і дозволив сховатися в норі, мов зраненій тварині. Але ні, випробування тривало. Вона почула кроки Діна і побачила, що він вийшов з кухні з двома склянками. Одну простягнув їй. «Що це? Текіла. Знайшов у вас на полиці». Вона взяла склянку і замислено подивилася на неї. «Я і забула, що маю текіло. Вона вже стара. Пляшку не відкорковували». «Що ж, Ріцолі не була поці... поціновочкою текіли. Цю пляшку привіз її брат Френкі». Він завжди зі своїх мандрів привозив її усілякі безглузді алкогольні подарунки, Лікер, калуа, скуби, саки з Японії. Френкі в такий спосіб показував, що йому завдяки морській піхоті відкритий весь світ, от і нагода продегустувати його сувенір із сонячної Мексики. Рідсолі ковтнула і до очей підступили сльози. Коли текіла проходила в шлунок, Ріцулі раптом пригадала одну деталь зі справи Ворена Гойта його першим жертвам до напоїв підмішували й Як легко заскочити нас зненацька, подумала вона, коли жінка думками де йде, або не має причин боятися чоловіка, який її пригощає, вона мов в те ягня, навіть сама вона спокійно взяла склянку стекілою. Навіть вона пустила до свого помешкання чоловіка, якого так погано знала. Рідсолі знову подивилася на Діна. Він сидів навпроти, і тепер їхні очі були на одному рівні. Текіла, яку вона випила, наче серце, уже починала діяти. Кінцівки втрачали чутливість. Алкоголь – це анестетик. Рідсолі стала небезпечно відстороненою і спокійною. Дін нахилився до неї, і вона не відсахнулася, полишивши свою звичайну настороженість. Дін порушував її особистий простір так, як більшість чоловіків навіть не намагалася, а вона йому дозволяла. Вона підкорилася йому. «У нас уже не один убивця», – сказав він. «У нас двоє партнерів. Одного з них ви знаєте краще, ніж будь-хто на світі. Хочете ви цього чи ні?» Але з Вореном Гойтом у вас особливий зв'язок, а отже ви пов'язані із домінантом. Рідсолю видихнула і тихо промовила. Саме в такий спосіб Ворен працює найефективніше. Цього він дуже прагне – мати партнера, наставника. У Савані він мав партнера? Так, лікаря на ім'я Ендрю Капра. Коли Капра загинув, Ворен залишився сам. Тоді він переїхав до Бостона. Однак він ніколи не полишав пошуків нового партнера, який поділяв би його прагнення і фантазії. Боюся, він його знайшов. Вони обмінялися поглядами, обоє зрозуміли похмуру перспективу нового повороту подій. Тепер вони працюють удвічі ефективніше, сказав дід. Вовки краще полюють у зграї. Об'єднані зусилля на полюванні. Так, кивнув він. Їм тепер легше вистежувати жертву, заганяти її в глухий кут і тримати під контролем. «Чашка!» – сказала раптом вона, сівши прямо. «Що таке?» На місці вбивства агента її не було. Тепер ми знаємо, чому. Бо Ворен Гойд був там і міг йому допомогти. Тепер домінанту не знадобилася запобіжна система, – кивнула Ріцолі. Він мав партнера, який попередив би його, якби чоловік... Поворохнувся. Партнера, який стояв там і дивився на все це від початку і до кінця. А Ворен ловить від цього кайф. Він цим насолоджується. Це частина його фантазій – дивитись, як гвалтують жінку. А домінанту потрібна публіка? Так, він саме тому нападав на подружжя, щоб було кому дивитись, як він насолоджується необмеженою владою над жіночим тілом. Вона описувала таке інтимне катування, що не могла змусити себе дивитися Дінові у вічі, але відчувала на собі його погляд. Сексуальне насильство над жінкою це злочин, який у надто багатьох чоловіків викликає гтиву цікавість. Рідсолі, єдина жінка, присутня на вранішніх нарадах у відділі, часто спостерігала за колегами, які обговорювали зґвалтування, і бачила на їхніх очах. Електричні іскорки інтересу, навіть якщо вони намагалися здаватися холодними професіоналами. Вони ретельно зупинялися на звітах паталого анатома про сексуальне насилля, надто довго дивилися на фото мертвих жінок із широко розсунутими ногами. Їхня реакція особисто зачіпала рісові. За ці роки в неї виробилася надзвичайна чутливість навіть до найменшого сліду. Нездорової цікавості в очах копа, який запитує, чи було зґвалтовано жертву. Тепер, дивлячись в очі Діною, вона шукала цей небезпечний вогник, але нічого такого не бачила. Нічого, крім похмурої рішучості, коли він дивився на спор... спотворені тіла Гейл Ігер і Карен Гент. Діна ця жорстокість не заводила, а викликала в нього глибоку відразу. «Ви сказали, що Гойт прагне мати наставника», – заговорив він. «Так, когось, то показував би йому шлях і вчив. А чого його можна навчити? Він і так знає, як убивати». Вона помовчала, сюрбаючи текілу. Коли Ріцолі знову подивилася на Діна, він нахилився до неї ще ближче, ніби боявся пропустити, бодай, слово. Йому потрібні варіації старої теми. Пояснила вона, жінки і біль, скільки існує способів здійснити нарогу на тіло, скільки способів катування. Ворен протягом багатьох років дотримувався одного сценарію можливо, він готовий розширити світогляд або новий убивця хоче проекспериментувати. Домінант? запитала вона, помовчавши, можна поглянути на ситуацію інакше що, як наш невідомий убивця, шукає ментора і обрав на цю роль Ворона Гойта. Вона подивилася на нього, заплякнувши від цієї думки. Слово «ментор» означає великий досвід, авторитет. Невже протягом місяців за гратами Гойт став таким? Невже ув'язнення живило його фантазії та вигострювало прагнення? Він і до арешту був дуже вправний. А про нову сильнішу реінкарнацію Ворона Гойта їй навіть думати не хотілося. Дін знову пустився в крісло, впустивши погляд блакитних очей у свою склянку з текілою. Він лише кілька разів сьорбнув і тепер поставив склянку на журнальний столик. Рід Солі він завжди здавався чоловіком, який понад усе ставить самоконтроль і тримає всі емоції всередині. Однак у Тома брала своє, очі в нього почервоніли, плечі зіщулилися. Розтираючи рукою обличчя, він запитав, як у Бостоні, такому великому місті, двом чудовиськам удалося вийти на контакт, як вони дізналися один про одного. До того ж так швидко, додала Рідсолі. Агентів напали за два дні після втечі ворона. Дін підвів голову і подивився на неї. Вони вже знали один одного. Або знали один про одного. Звісно, домінант міг знати про Ворена Гойта. Торік в усіх газетах писали про його звірства. І Гойт міг знати про нового злочинця, навіть якщо вони не бачилися особисто. Він дивився новини і, почувши про смерть Ігорів, мав здогадатися, що існує дуже подібне до нього чудовисько – Міг зацікавитися тим, хто цей інший фіжак, його кровний брат, убивство як звістка, передана через телевізійні новини і статті в Бостон Глоб. І мене він теж бачив у новинах. Гоїд знав, що я була в будинку Ігрів, і тепер намагається знову встановити зі мною зв'язок. Від дотику Діна вона здригнулася. Він дивився на неї, нахилившись іще ближче, ніж раніше. Їй здавалося, що жоден чоловік ще не дивився на неї так уважно. Жоден чоловік, крім хірурга. «З нами грає у гру не домінант, а гойд, сказала вона. Це фіаскою і засідкою вони влаштували для того, щоб мене принизити. Лише так він може наблизитися до жінки, спершу принизивши її, деморалізувавши її пошматувавши її життя. Саме тому він убиває жертв зґвалтування, жінок, які вже символічно знищені. Перш ніж напасти, він потребує, щоб ми були слабкими, переляканими. «Ви – остання жінка, яку б я назвав би слабкою». Вона зашарілася, знаючи, що ми заслуговують на цю схвальну оцінку. «Я лише намагаюся пояснити, як він працює», – сказала вона як вистежує свою здобич, як робить її беззахисною, перш ніж вийти на сцену. Так він вчинив із Кетрін Кордел. Перш ніж завдати останнього удару, грав із нею головоломки, щоб налякати. Надсилав їй повідомлення, щоб вона знала, що він може увійти в її життя і вийти. А вона його навіть не помітить, мов привід, який проходить крізь стіни. І вона не знала, коли він з'явиться наступного разу, з якого боку чекати на удар. Натомість знала, що удару він обов'язково завдасть. Отак він вас виснажує, даючи вам зрозуміти, що одного дня, коли найменше на це чекатимете, він прийде по вас. Попри крижаний жах її слів, голос у Рідсолі залишався спокійним, неприродно спокійним. Протягом останнього монологу Дін дивився на неї зосереджено і уважно, ніби чекаючи на проблиск справжніх емоцій, справжнього страху. Вона нічого йому не показала. Отже, тепер він має партнера, в якого може повчитися, вела далі вона, якого і сам може вчити. Команда для полювання. Думаєте, вони залишаться разом? Ворен хотітиме цього, йому потрібен партнер. Він колись уже вбивав у тендемі. Це сильний зв'язок, скріплений кров'ю. Рецолі востаннє ковтнула, спорожнивши свою склянку. Чи алкоголь, вижений з її мозку сьогоднішні кошмари, чи, може, до них жодна анестезія не дістанеться? Ви просили захисту. Це запитання її дуже здивувало. Захисту? Щоб, бодай, патрульна машина наглядала за вашим будинком. Яко. Він схилив голову, ніби очікуючи на продовження. «Якби я була чоловіком, ви про це б запитали? Ви не чоловік. І вже самої цієї причини мені, мене потрібно захищати? Чому вас так обурило моє запитання? Невже якщо я жінка, то не можу захистити власне помешкання? А ви завжди в всьому маєте бути кращою за чоловіків?» Детектива Ріцолі зітхнув він. Я докладала великих зусиль, щоб до мене ставилися так, як до всіх інших, сказала вона. І не збираюся просити для себе особливих умов, лише через те, що я жінка. Ви опинилися в цій ситуації саме тому, що жінка – сексуальні фантазії хірурга пов'язані з жінками. І домінант нападає на подружжя не через чоловіків, а через дружин. Він гвалтує жінок. «Не кажіть, що ваша стать не має нічого спільного з небезпекою». Рід Солі здригнулася про його згадку про зґвалтування. Досі вона говорила про сексуальне насильство над іншими жінками. Якщо ж розглядати її як потенційну жертву, тоді варто зосередитися на іншому, набагато інтимнішому. На такому, чого вона не хотіла обговорювати з жодним чоловіком. Їй було незручно не лише від теми зґвалтування – а ще й головним чином від присутності Діна, від його уважного погляду. Він дивився на неї так, наче вона знала якусь таємницю, яку він хотів вивідати. «Ідеться не про те, що ви коп і здатні захистити себе, – сказав він, – а про те, що ви жінка, жінка, яку Ворен Гойт, можливо, уявляв у своїх фантазіях протягом усіх цих місяців. Йому потрібна не я, а Кордел». Гордел поза межами його зони полювання. Він не може її дістати. Зате ви тут. Ви на відстані простягнутої руки від нього. Та сама жінка, яку він майже переміг, яку в скальпелями до підлоги. Він тримав лизу біля вашої шиї і вже відчував запах вашої крові. Годі. У певному сенсі він вас уже взяв. Ви вже належите йому. І ви щодня виходите з квартири і працюєте над тими самими злочинами, які він лишив по собі. Кожне тіло – це написаний вам лист, нагадування про те, що він підготував для вас. Годі, кажу вам. І ви думаєте, вам не потрібен захист? Думаєте, пістолета і правильного настрою достатньо, щоб вижити? Якщо так, то ви зневажаєте власні інстинкти – «Ви знаєте, що він далі чинитиме, знаєте, чого він хоче і що його заводить, знаєте, що його заводите ви і знаєте, що він хоче з вами скоїти». «Замовкніть, ідіоти!» Її, її втрата контролю здивувала обох. Ріцулі дивилася на нього у віччя від свого зриву і від того, що звідкись узялися сльози і підступають до очей. «Чорт, чорт, ні, не плакати!» Вона ніколи не показувала жодному чоловіку своєї слабкості і не хотіла починати з Діно. Глибоко вдихнувши, тихо сказала «Будь ласка, ідіть, я лише хочу, щоб ви дослухалися до власного інстинкту, прийняли такий самий захист, який даєте іншим жінкам». Ріцолі підвелася і пішла до дверей. «На добраніч, агенти Дін. Спочатку він не поворухнувся, і вона вже почала була думати, як вигнати цього чоловіка зі своєї квартири? Нарешті він встав, але біля дверей зупинився і глянув на неї. «Джейн, ви не безсмертна, і ніхто не вимагає цього від вас». Дін пішов, а вона ще довго стояла, притулившись до замкнених дверей, заплющивши очі і намагаючись заспокоїти збурені цією розмовою емоції. Вона знала, що небезсмертна. Переконалася в цьому торі, коли дивилася в очі хірурга і чекала дотику його скальпеля. Нагадувань про це вона не потребувала. А ще її вразила прямота, з якою Дін намагався донести до неї цю думку. Вона повернулася на канапу і взяла з журнального столика телефон. У Лондоні ще була ніч, але чекати солі не могла. Мур відповів майже одразу, хрипким, але не сонним, попри пізню годину голосом. «Це я», – сказала Ріцолі. «Вибачте, що розбудила. Чекайте, я вийду до іншої кімнати». Ріцолі почула крізь слухавку, як застогнали пружини ліжка, а потім зачинилися двері. Що сталося? Хірург знову вийшов на полювання. Жертви є?» Я була на аутопсії кілька годин тому. Його робота. Він часу не гає. Це ще не все. Куди вже гірше. Він знайшов собі партнера, Томаса. Мур довго мовчав, а потім запитав: "Хто це? Ми думаємо, що це той самий убивця, який напав на те подружжя в Ньютоні. Вони з Гуйтом якось запізналися і тепер полюють разом". Так швидко? Як вони могли так швидко знайти один одного? Вони були знайомі раніше. Очевидно, що так. Де вони зустрілися? Як? Оце я маю дізнатися. Можливо, тут ключ до особи-домінанта. Ріцолі раптом подумала про операційну, з якої втік Гойд. Наручники. Це не охоронець їх зняв. До операційної заходив хтось інший. Мабуть, хтось перевдягнений прибиральником чи лікарем у білому халаті. Я маю бути там, з вами, працювати над цією справою. Ні, ви маєте залишитися з Кетрін. Не думаю, що Гойт зможе її знайти. Однак він намагається. Він ніколи не відступається, ви ж знаєте. А тепер їх двоє, і ми гадки не маємо про зовнішній вигляд його партнера. Якщо він з'явиться в Лондоні, ви його не впізнаєте. Будьте готові. «Ніби до нападу хірурга можна підготуватися», – подумала вона, кладучи слухавку. Рік тому Кетрін Кордел думала, що підготувалася. Вона перетворила свою квартиру на фортецю і жила, мов у блокаді. А Гойто обійшов усі її запобіжні заходи і напав, коли вона чекала найменше, у місці, яке вона вважала безпечним. «Отак і я думаю, що вдома є в безпеці». Вона встала і підійшла до вікна. Визираючи на вулицю, віркувала про те, чи зараз хтось дивиться на неї, спостерігає за її освітленим силуетом. Зн... Знайти її було б легко. Хірург мав би просто розгорнути телефонний довідник на прізвище Ріцолі. Унизу на узбіччі пригальмував автомобіль, патрульна машина. Ріцолі дивилася на неї, але ніхто не виходив. Фари згасли. Це означало, що машина тут надовго. Ріцолі не просила наглядати за її будинком, але знала, хто попросив Габріел Дін. Історія відлунює жіночими криками. Сторінки підручників звертають мало увагу на трагічні деталі, які нас зацікавлять. Натомість нас годують сухими викладами воєнних стратегій і флангових атак, хитрощами головнокомандувачів і розташуваннями армій. На ілюстраціях бачимо чоловіків у обладунках, мечі схрещено, м'язи, напружено в запалі битви. Ми бачимо картини, на яких очільники сидять на гарних конях і дивляться на поля, де солдати вишукували наче ряди колосся в очікуванні серпа. Ми бачимо карти, на яких стрілочками позначено рух армій-переможниць, і читаємо балади про війну, яких співали в ім'я короля і країни. Тріумфи чоловіків завжди виписані кров'ю солдатів, великими літерами, а про жінок ніхто не говорить. Однак усі ми знаємо, що вони були. М'яка, плоті, гладенька шкіра. Їхні пахощі долинають зі сторінок підручників історії. Усі ми знаємо, хоча й не говоримо про це, що жорстокість війни не обмежується полями битв, що коли... Вбито останнього солдата ворогів, армія-переможниця звертає увагу на жінок. Так було завжди, хоч ця жорстока реальність рідко згадується у підручниках. Натомість я читаю про блискучі війни, де всі овіяні славою, про греків, які йшли в бій під поглядами богів, про падіння трої. Поет Вергілій каже, що на цій війні воювали герої – Ахілес. І Гелктор, Аякс і Одіссей – ці імена запам'яталися віки вічні. Він пише про брязки тмечів і про стріли, які літали над мокрою від крові землею. Він не описує найкращого. Драматург Європіт розповідає нам про долю троянських жінок по війні, але навіть необережний, не зупиняється на змудливих деталях. Він згадує, як перелякано Касандру витягнув із храму Афіни грецький вождь, але можемо лише фантазувати про те, що станеться потім, як на ній роздирають одяг, оголюючи шкіру, як він розсовує її незаймані стегна, як вона кричить від болю і відчаю. По всіх вулицях міста трої такі крики лунають із багатьох жіночих вуст, коли греки беруть своє, карбуючи перемогу в плоті жінок. Чи залишили когось із троянських чоловіків дивитися? Древні про це не пишуть, але чи існує кращий спосіб відсвяткувати перемогу, аніж здійснивши наругу над тілом тієї, кого кохав твій ворог? Де кращий доказ того, що ти здолав його і принизив його? Ти змушуєш його дивитися на своє задоволення знову і знову. Це я розумію, тріумф потребує глядачів. Я думаю про Трояно, коли наша автівка їде по Commonwealth авеню в потоці машин. Тут інтенсивний рух, тому навіть о дев'ятій вечора ми їдемо повільно. Отже, я маю час спокійно роздивитися будинок. У вікнах темно, ані Кетрін Кордейл, ані її чоловіка немає вдома. Це все, що я собі дозволяю. Один погляд, а потім будинок зникає з поля зору. Я знаю, що там встановлено нагляд, і все-таки не можу відмовити собі в одному погляді на її фортецю. Неприступну, як справжній замок, але тепер замок порожній і не становить жодного інтересу для нападників. Я дивлюся на людину за кермом. Її обличчя ховає темрява, бачу лише силует і очі, які блищать наче дві голодні жаринки. На Дискавері я дивлюся фільм про левів. У нічній темряві палав зелений вогонь їхніх очей. Я пригадую голодний зосереджений погляд цих левів, які от-от накинуться. Бачу той самий голод в очах свого товариша. А він, звісно, бачить те саме в моїх очах. Я опускаю вікно і глибоко вдихаю теплий аромат міста. Який вривається в салон, лев нюхає повітря над саваною, шукає здобич.